Repetusgruppen presenterar Eternal Lies, en kampanj för Trail of Cthulhu av Will Hindmarch och Jeff Tidball, tillsammans med Jeremy Keller, utgiven av Pelgrane Press. Jag mm. frågade om vi skulle gå dö nu, eller? Recap! Jag sitter på flygplatsen, och väntar på att ni ska komma på Jag sitter i flyktbilen. Så, jag <laughs> ja, jag vet ja. inte riktigt var. Det, det sista jag skrev, service, så vi att väntar i planen, så svarar vi att väntar i bilen. Mm. Och då har vi äh. alla kort på vår vecka. Eller? <laughs> Nej. Nej, men jag ska gå in och snacka med han som skickade oss den här väldigt dåliga guiden, ju. Oh. Som oh. försökte <laughs> en gui elman mitt i natten. Aha, han kommer, kommer inte riktigt rekommenderas <laughs> till Nej. <vänner. laughs> Om det inte är någon som är självmordsbenäget Vi får ringa resebyrån helt enkelt ja. Vi har kommit tillbaka till Merida Från Chichen Itza. Ja, Chuchul. ja. Där vi det var den där, att, där, där var som var pyramiden som, som var typ på typ en mm. um, mm. Men uh, istället för att uh, prova att uh, åka in och till i rum Så sa vi fuck that och gick därifrån och, uh, Vi vet att det går om vi behöver det senare så vi. <laughs> ja, <laughs> uh, veta, så. Så Men går för det var att jag Som emot. Vi började få ja. väldigt, väldigt rolig ju också Ja, mycket Ash. Nu jag är väldigt, väldigt Jag har ju en kvar, det är lugnt. Men jag har två. Kvar. Jag, har två. Mm. jag har till och med fyra står Ja, sex kvar! Jag har sex kvar! Jag har som Jag ska inte gå bra, ska ni se. Vi gick tillbaka till Ljubberia. Vi fick reda på att den här guiden som vi sa att vi skulle skicka till fängelse, hade pickat fängelse, men sen tog ut fängelse av. Uh, Francisco de la Vega, de la Vega. Precis, de la Vega. Mm. Also known as asshole En <laughs> äh, ja, rikemarkägare rike som han, äger egentligen halva djungen Ja, precis ja. Så vi tänkte hälsa på hos uh, herr de Vega, senior delavega, la Vega Och värdar av våra uh, missgraden <laughs> <laughs> ja. Vi har targörat en bal åt polisen Ja, ja. ja. Och planet står startklart och vi sitter i planet med funkkuns. Självklart. Ja. Förmodligen. Och jag anar att jag inte kommer att hilla det som inte funkar. Inte funk. Nej, nej, nej, funk. Kan hålla mig sess oftast. Jag lyssnar på mina listor. Oftast En så länge. Vi ska inte varför flyger vi upp och ner? Nej. Nej. Jag vet inte. Kan vi visa lite bilder? Aha, okay. <skratt> jo, du får vänta på, på, lj på ljussignalen Där är det Ja, precis En <skratt> stor <in datter>. explosion <skratt> En stor explosion i den riktningen Ungefär ja, Om det det <skratt> och jävla massa rök Ja, det dags ja, Det är två <skratt> minuter, vet Kommer jag huvud banken men det Ja, precis Drick <skratt> <skratt> gas i Ja <skratt> Just det, Ni ska få höra snedstrik döda, snedstrik spränga. <laughs> snedstrik packa upp, snedstrik nej. Men håller man på med sig fruktkorn? <här> jag tar det lite längre så jag har något att göra. <här> nej i! Håll i! Håll i! Håll i! Det är Håll i! Håll i! sista, sista, Ja, ja. Ja. Du har kva vi har så här då. Med dig. Ja. ja. Först ska jag. Alltid redan. Jag tror att ni är liksom utanför hans. <tryck> eh, ja, <skratt> residen. Ja, ja, Residens. Eh, bilen står där och sådana typa bilar. Ha stått utanför och tittat på bilen. Ah, det är vi fyra. Ja, vi. Kan fram till en till... Det är det Ska vi använda den här? Har du sist vakt för sist oss? Som sagt, då är en kvinnare. Ja, nu kommer det här. Hallå! Ja, precis. Men äh, vi fick inte göra så. Men. Hur hög är... Är runt om den är den det är en Hur hög Den är två meter ungefär. 2,20. Semic zombie safe. What? Det kortare sist. Det kortare sist. Ja, det är nog inte så svårt att man hjälps åt att klättra över den. Man hjälps åt. Alltså, ja, så mm. jag har nog inte det är så är så jag har 5 minuter. Ställer vila positioner på. Sen är det ju man inte, Det är ju kväll. Mm. Så det är ju Men det finns ju lampor här. Man en hund eller så. Nej, han är tyst. Det är tyst. Ja, det, kan, tror jag. <kör> det är bara flaskan att få en show-upen i... Ny... Oh. Mm. Ja! ja. <skratt> mm. ta oss runt på, på någon sida så, där Den det är så, där inte verkar vara så mycket <skratt> ah, vatten ja, ja, ja. Liten, och ta oss över. Det finns ett avsnitt av muren. Mm. Och vi har väl liksom ställt bilen på något lämpligt ställe också som inte är så <skratt> oh, <jag vet> <skratt> <obvious>. <skratt> ja. <skratt> Sorry! <skratt> Ja, det är nog inga problem. Vi finns ja, det är att att små skoter i. Jag lagde också. Mm. De här här, här, här, är ganska stora. Ronsbakar ronsbakar i det. Ja. <laughs> ja. Henrik har varit lite. Ja. Be hans maxen bli. Ja, det var just det. Men ska vi försöka klättra högt då eller? Med ballongen. Ja, den. Jag tror att jag har byxor nu då. Ja, ja. <laughs> ja, verkligen. <kör> <låga> vi hjälper. <söker> Han har ju inte så viss här. Vi går ju så bra tillsammans. så här gången. Skickade brinner för Från som sköter en hagelbössa. Från Waller som sköter en hagelbössa. <låga> vi får <göra> hjälpa <låga> Ja, ja, ja. Men det träffar jag ju minst om i väggen med. Nej ja, men du, vi kräktade ju Ja men det var ju med pistolen sen när han körde i äggen, då. Och då körde ju sönder däcket. När körde han i väggen då? Ja precis. Mm. så var det I marin marina Ja, men jag träffade åtminstone hela väggen. Vad <hör> <skratt> <skratt> ska det göra? Ska vi göra som den? Ja. ja. jag tänkte um, jag. Då ska vi klättra över en muren här, vad säger Inte jag. Jag sitter i mm. bilen jag gör. som hjälper Ja, nu kan jag hjälpa till i alla fall. Hur är man! Vad är det? Sluta skaka Jag hade filen i! Där menar du frågan. Vad är det här? Jag har det jag har språk innan de ville för vad är det den där lilla, den jag bara... <här> Det är ju athletics ni kan göra en sån här pigback på den här det hjälpas åt det är dock bara rekommenderar om det är no ni som ska klättra över det är någon som har noll i athletics det kan jag att kanske inte då att ni gör det utan då men, jag, men jag kan ju liksom kanske folk kan klätta på mig alltså på axlarna och sådär ja Eller? De kommer över då, ja. Mm. Mm. Nej, men får vi öppna mig någonstans. Här får jag gå och med bil. Ja, <laughs> Vilken besviken som kommer till en bil. Vad <hör> kommer Du det är ju Vi måste bli på Kan du inte kasta om det <hör> <Kattepilt>. eller <hör> <hör> Kan, kan klätt, klättra på Victor Lars? Då är det inget. behöver ni inte slå på det här. Utan då kommer ni över. mig. <hör> Det är stabilt. Men vad är det här? Kan vi inte bara slå ett Kan vi inte bara, bara slå kan... så Kan vi, kan ja, vi inte få in på den äh, här äh, äh, som jämt äh, äh, som och se om det finns ja. några steg? Vi kan slänga över trepjuv. Jag kan bara hålla i landsidan. ja men inte hålla i. Där vi tagit oss över och slänga över trep till honom. Ja, det, ja. det. Jag jag kan, kan ju också. Ni kan ju sitta på muren och hjälpa nu också. Ja. Släpp honom upp. Jag tar i nu ta in på But back into it. Gör någonting nu så vi kommer framåt och... ja, det, det är inga större problem så. Det blir hur ni än gör Det är, det är inte under någon tidspress eller nej, Det är ingen som skjuter på Långt Lungta metodiskt Vi, vi får ossla vitt Ja, baxar Vi bänder över honom Bänd bort det Beep, beep, beep. En gatukatt Tidrar på er Så lite Förundrad Ja det är förstås <skratt> De fick det <skratt> hur du förhållade <skratt> Förvandlade sedan till en varor Nej, Nä, väl lite varor <skratt> Det var en referens till är ett anspelet Ja, men vi ja. går ju marsch mot huset. Marsch på haken. Sitta på haken. Du vill ju byta. Du sitter på den där nätet. Den står där. Du får knuffa undan. Annars kan du sitta där. Jag för att behöver inte vara med. Jag sitter och dricker min fot. Jag är inte med och sitter och dricker min fot. Mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Mm. Så nu är ni i på nu och Jag hinner yeah. i Det här är en ganska öppen trädgård Vi oss så närmare huset då Vi mm. har ju ja. en snikexpert Som får Men, tala om att här går vi Så går det. Det är nog en stealth här När ni kommer närmare huset Det är lite ljusare stealth? Jag köper inte. Jag slår en åtta You. Jag är tyst som vill. Det det ja, ja, ni, ni kan också välja PigeBäck här om det är någon som. Men jag har ju ingen bild av andra mm. Ska man faktiskt hänga hit. på dem? De ja, man faktiskt ska <laughs> är att man utser en som är duktig som får göra slaget, och så lägger alla andra in en poäng, och så får de använda. Ja. Kan man gå på minus? <laughs> Nej. om uh, <laughs> det är någon som har noll ja. poäng eller inte alls hålla på poäng då ökar svårigheten med två mm, jag får... så istället för riktigt att se fyra och hålla koll på läget ja. istället <hör> <hör> så det är egentligen om man någon som man vet kommer att slå bra så är det ju gratis lyckat för alla om alla spenderar ett men skitsam vad yes. ska okay, jag göra det? ska jag stå och hålla koll? kommer lite efter. Det... Ser några vakter någonstans i närheten? Nej, det lyser i vaktkuren nere i, i porten, ser du. Annars verkar det lugnt. Här ute. Okej. Okay. Eh, ser vi någon bakgrund liknande till huset? Några köksdörr eller annat? Ja, du kommer från sidan men det är ju ingen dörr. Det sådant, men Det finns säkert. Får Det finns en stor ute veranda på baksidan. Så du tror att det finns en dörr där? Jag smyger dit Jag Ja just det, du på istället Jag kommer på baksidan Och eh, ja, det är en En sån här Uteplats med som Läcker stå öppen En man? någon där? dörr? Nej det är, Du tror att eh, Rummet där innanför är Den här eh, middagsmatsalen Som ni var i mm. som, som ni åt lunch Vi var Mm. mm. Ja, är du. Du Nej. Nej, jag var inte med. Nej, det är någon form av middagsmats av det vill nog man åt lunch den typen du Men det är gjort nu. Nej. Delikat. Jag don't Jag ser gott Du Då slyg någon. Ja. när jag ser det fritt där borta ska det vika tid med mig andra i alla fall så kan mm. de jag försöker väl smyga ja. på topp. Ja. Ni skulle aldrig. Ja. Oh, Nej, men jag går rakt åt. kloppet, kloppet. i liksom. kloppet, kloppet. jag. liksom. Nej, hitta något sånt så eller. Ja, häng kvar där du så är inga poäng beställs. och spänningen. det ja, ska bara slå på sitt bästa ja. ja. Du vet så bra det här va? Nej. Nej. Jag, jag bara går ju rakt fram mm. bara. <skratt> Risk. Just. Du kikar in där. Mm. Nej, det är ju. Tro. Det är ingen ingen där i det rummet. Jag kan inte få en aktivitet. Det är inte uppdukart eller något sånt heller. Ja, vår tid. Dörren är uppe, du. Det kan vara uppe, det är varmt på sig Ja, dörren är lite uppe. Ja, det varmt, i jag. Vi får inte öppna så snart. Put upp <här> Bå, Men får man ett banna här ute? Men för att få måste spela på din telefon nu. <här> <här> <här> <här> ja, nej, nej, Eh, de andra klantarna kommer väl fram. Ja, luftsande <laughs> Lufsande. Hej, hey, det blir ganska, hur ska man? Utan lagren, jag ser det här dummet som man tittar in i. <coughs> Titta menande Man planerar ju genast att göra en där, där i Pedrit. Ja, men... <laughs> det fanns ju så många fina förbol här också. Mm. Rustningar också och sånt där. Mm. Snigger ni in i huset? Nej, ah, jag kommer ju efter då. Mm. Naturligtvis. Vi drar nu. Mm. Klampet, klampet, klampet. <går> mm. Ja, vi ligger ju linan alla tre. Vi vet inte på någon. Nej, vad var Ska vi vinka till oss? står ni här i måndags? <går> ska vi ska, ska, ska vi vinka till oss i Eller Ska han stå utanför alla bräck? Hur ska vi göra? Alltså, för att får fortfarande slå, även om du har något spännande. Ja, beställ för har du ju normalt mm. så då kan vi bara slå. Yes. Och då och det kan uppmärksamhet kan vända dåligt dåligt jobb för dig. Well. <håll> <håll> <håll> <håll> det var inte det var skönt att Black <håll> <sig> väntade väntar <lite>. ut <håll> <håll> <håll> Du snubblar över någon antik trumpetsamling samling. <skratt> <skratt> då faller du barstumman. Det blir då en cekpipa. <skratt> du, snubb... <skratt> du snubblar till och skriker till AIFA! <skratt> <skratt> <skratt> och eh, se då att det, det är någon som rör sig in i vakuren i grinden. Som verkar har hört detta. Fläckar märkt detta? ni har ett. Nej, det har inte. Det har jag inte. Kanske bara vara så lite nerut ja, hörlurar. Det kommer ju få det hållet kanske har en bläck. Du ska på två gånger. Jag tycker det som har hällt med bläcken, naturligtvis, där bakom. Så jag går lite och tittar lite försiktigt runt hörnet Ja, nej. Jag vet inte vad Black är efter att han har Snubbar man fortsätter. Ja, fortsätt Det kommer ju gå det där. Haltande sätt A-bö A-bö Nej, det är svart Det en grej här A-bö, har jag svart Kom på den Följa den efter mig Se nu Vi kan Vi kan stå där Vi Jag går ut igen Och kikar runt höllet för att se om det kommer någon vakt går ju ut igen och tar. Nej, ett runt här Ja, det kommer någon någon vaktaktigt där, ja. Vaktaktigt. Precis. <skratt> See uh, No problem. We're okay. I'm fine. <laughs> <här> jag väntar jag väntar avtoret med ett vapentalen så. No problem all. jag går runt och kikar Han kollar på marken och han kollar lite runt så här. Värktar kommer de så synfos. Det Nej, han verkar liksom kolla runt i uh, ja. mm. mm. Det Jag har gått in, jag har mm. får vi in mm. ja. Men han efter en stund var tillbaka till sin vakt. <fors> det är jag med proffs. Um. Det var en kort och dålig liten <hör> <hör> <hör> <hör> vakt. Lite <hör> så säger för <hör> <hör> Så fick jag alltså. <skratt> ja, men då kan vi börja leta oss fram till Vår delar väg, det kan finnas. finnas Antalet på överordningen då Eller i källaren då eh, om, är vi... Har, om vi så tänker efter vad liksom, som, som har hänt i källaren Någonsin så tar vi nog det sist I så fall på. <skratt> <skratt> <skratt> Ja, men vilken är källaren <skratt> ja. Det går, för alldeles skulle det bara brinna här Och det är ett vänta Precis. Då... Källartjänst känns jag säga definitivt. Liksom, det finns bara en väg upp på sådana här. Ja, eld, ondvård och, och jämna elände. Ja. Och, ja, vi tar ju våningen. <går> <går> Eller ska vi kunna titta på med våningen först och se göra det går. Mm. Mm. Ja, det kan jag. <går> det göra. Nu står ju i matsalen med alla de här fina gamla artefakterna. Och, att vi delar på oss lite och skickar i var rum med liknande först. <går> för <går> <banan. går> ja, more damage that way. Bara skick in genom dörren för att se om det är någon i rummen. Mm. Ja. Du har varit förut, så du vet att matsalen kommer man till via entrén direkt. Ja. Så där, Rakt fram i entrén. Ja, men fanns en annan där här? För? Ja. Och i entrén borde det en, en trappa uppe. En dubbeltrappa Ja. Ja, ja. precis. Ehm, och från, när ni kommer från baksidan så har ni en dörr till vänster och så har ni en dörr till höger också. Till vänster och till höger? Nej ja. går till vänster. Och <laughs> ja, rakt fram då, rakt fram vi. Mot utgången mm. ah, ja, Nej men det tror vi inte Vänster Vänster Öppna med mm. Mm. <här> ja. Det är någon form av äh, study En typ av kontor Ja typ, eller Kontor av eller... snedsträck bibliotek Okej okay. Oh, ah. ja. uh, uh, en, en quick search. Jag lite snabbt titta lite på vad som finns i bokhyllorna, om det känns att ajaj. Vad bra att det är min library som inte är här. Vad heter du så här? Jag, jag har, har, väl... Ja, för... La... har väl också en library också? också. <skratt> jag har också. Det tar ju en stund att leta igenom det här. Jag har kollat i det högerrummet så länge. Där är ett är det någon i köket? Ja. Klart ska du dit också. Där står någon äh, dam. Äldre dam. Och äh, håller på med disk, oh. tror, tror jag. Stänger du redan för sig utan att höra sig. Hon äh, ser dig komma in. Okej! Okay. Åh oh shit, hör jag det? <laughs> mm. Så. Fyra höger så hör du. Mm. Du hör det. Du har ett ke? Jag kommer att öppna dörren. Jag går åt det hållet. Jaha. <laughs> Sen kommer en... Kan du spanska? Jag kan inte spanska, nej. Jag kan inte italienska, nej <laughs> <laughs> då. Ta så var det sjössaliga. Hon är italienska. <laughs> Ingen som vet. <vill. laughs> <Hey>, ke, what does that mean? Ke, ke. Det kommer någon, någon uppenbar fråga Som du typ, Vem är du kan du tänka dig det är Vad gör du här Och hallå vem Hallå så, uh, ja, hon, Jag har hunnit komma dit Ja du klaffsar ju dit säga, men, tra, Traska dit raskt Och eh, strax upp i ryggen på Jakom och Jose ja. när du, när du, Hon håller på med sig uh, uh, när du kommer här ja. Ja, Hon får så, Vem är du och vad gör du här ja, typ. uh. Kese Dias? Okej Åh, jag Tack Jag ser, ser besviken ut att därifrån Jag ser besviken ut att ja. Det var, det var, det var jag jag tittar på honom och bara Åh, oh, så, så går jag med <laughs> Går den vad sa du? Ja! <låder> jag det. Ja, det här, men hon. Nu efter jag så jag bara, Hallå, du som kan. Mm. Ja. Bara, vad, vad gör, vilka är ni? Vad gör ni här? Det gällde det här. Där um, mattan. <skratt> <FILMEL> <skratt> hopp uh, jag hoppas. blev dålig i Det gällde det här. Um, um, <snickasan> <skratt> <skratt> Hyrusproblemet. <hör> <hör> <hör> Ohyra! Sh, vi ska inte prata häkt om sånt! <skratt> Förstår väl att det är pinsamt? Just det. En komponent amerikaner. Ja, ja, ja. Det har blivit ja, det. Det ombed. Ombed här ute här. Eller beg att sköta om det här. På, ja, så säga på. Efterdaktid. Ni har alltså inte märkt av Att ni har haft problem i skafferiet. Det skulle ju vara väldigt uppmax han dag jag, jag har gjort det Jag har inte varit av någon här i något skafferi. Berätta inte det för de hör den här Det menar men vem är ni då? <hör> <hör> <hör> vad gör är ni vad är det? vad är för vad är för titel? Vad är det? vem är han? <hör> generaldirektör och ursvinningsen i Madam de trogne eh ohyo direkt in för Italien. Bästa av de bästa. Det är så Jag bara otella Vega. Jag har Nicole med. Si si. Buongiorno. Italien. Inte jag. <hör> <hör> ja. Ja. Det, det, men det, det, men det, det, låt oss inte det störa. Vi går tillbaka. Jag sa att ni hade mycket diska skött om. Men det ja, ska men, säkert gå vi ska och se. Jag har ju det där. Ja. Ja, är det det här? Åh, oh, förlåt, vi fick. Åh, oh, vilken tur att vi träffade er. Hans alltså, hade virat runt här hela kvällen. <skratt> <skratt> <skratt> Giacomo. Hi! <skratt> <skratt> <Si? skratt> Fake Italienska. Låt dig säga skafferi det? Skaffa är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. det. det. är Typ italienska <laughs> Sa du att han skulle skjuta kokos Nej. Nej. Nej Jag tar det på engelska uh, Du är en uh, uh, Ohyres uh, Utrotare då kan vi gå in i så Allt är lugnt här och så tackar vi för oss och går vi bort right, vad är det du menade? Det var tur, jag trodde att du ville att du skulle få igen Det är bra med Men det är gå väldigt Med tanke på att jag har bli lite hungrig De kan komma igen Island-E-sträck-mackinogen Till dig. Perfekt kombination, jag uh, vet. Okej, okay, jag går in och och titta i och tittar i Sen har Nej, det är ett väldigt välordnat rent Den här lilla damer följer och tittar lite bakom. Jag på att du ska göra något sånt. Jag... Nu river. Hallå, uh, kan du säga till uh, damen att jag måste arbeta ostört. <laughs> självklart Självklart Det är så mycket men säger Han är lite uh, känslig vår kära uh, italienska expert här. Uh, en oskyldig utåt som är lite känslig. Och <laughs> ah, skrämmer bort trotten <laughs> Ja precis. <laughs> <laughs> Ja, det är så att så kan man ha de bästa Då får man också ta lite såhär och som de har för sig En manka oh, Behöver du hjälp att ta risker Förresten Jag känner mig så onycklig När jag står och tittar på en annan jobb Jag tror nog Hata med förmannen helt enkelt här aha, Jag har aha. inte fått något besked Om att det ska vara någonting Men jag ska ju naturligtvis med det. Ja, ja, gör vi Jobba på Ja, mm. äh, okej okay. Jag säger någonting till henne på engelska äh, Okej okay. ja, okay. äh, Kan vi se till Du behöver inte ha hjäl Men du kan ju se till att hon somnar Eller någonting, vi går nu Ja, ah, okej okay. Eh, om hon vänder ryggen till så eh, pissar jag henne i bakhuvudet Ja, okay. <skratt> ja hon vänder sig om hon ska vara ute i köket ja. <skratt> <skratt> Bra, ja, precis. Ja, Det är en skaffling där, vi hoppas att du inte fumla för mycket Det brukar vi aldrig göra <skratt> ja, Jag kan väl lägga två, ja. två på den Så hållt sexa då Ja det är en bra träff Den är mm. lagom, det lagom på lagom För bra effekt <skratt> Hon faller som jag <skratt> tycker Bra Okej så är det Enfrems animation Ja det gick ju bra Ja jag ta in henne ska förut. Jag tar ett glas vatten. Välla ja, pannan. Jag tar ett kex också när du riktigt ska förut. Vi står heter kex. Vi <skratt> <skratt> går det för de från andra in i. Vi Ah helvetet brottgift. Nej. Ja. Då <skratt> får vi då Jag letar in i. No, det är det. Vi letar bara två Sen vi hittar. Well, där så kan complete prika Under tiden är det, det är en massa böcker och lite spridskogs hittar ni upp. Ja jag har tyckt är så. ni synd det är så Nej, det är mycket vin och mycket tequila. Det vill roligt att knuffa. Jag inte det. Jag döda inte. Jag inte om det. Jag det. Jag har det. Vi kollar väl igen. som jobbar för honom. och sådana. Jag har något Man kan tänka sig. Jag är hört talas <gör> Men när de skulle göra gorsarna sig. Grova sig. Titta hör ni att de bråkar. Jag hörde ju att de började prata och sen fattade jag ju ingenting för det var ju spanska. Sen bara stängde och de kursikten i biblioteket. Ett skit eller? som kanske som italienska låt väl riktigt och sen sen, så var det det engelska som höll man lite grann. Vad var det biblioteket för grej? Ja. Eh, trappakösa. Trappakösa. Eh. Ketchup? nej. <laughs> nej, för skrivbordet är ju, det är ju affärshandlingen mycket. Mm. Köper kompakt och fastelbro. Och... Det ju inte det också. Ja, ja, det med det kan du ju se rätt snabbt att det är ju inget jättekonstigt det är för förmacka Den här. Storleken som han är. Ser du rätt mycket inkommande ut? Inget bra. dokument som heter Modern Nectarförsäljning. Nej, inget, inget sånt <laughs> konstigt. Food to Monsters. Säkande munnar. Shock of Nej, shower. Shock of the shower. Nej, det var också en av de andra. Jag har sett de mest handlingar för. Uh konstaterar ju då att det är mest handliga för Sjöpunseln och gudel och gård Och hus och hem och Jag tror att det enda är att vi kommer fram till någonting Är att prata med herr, herr ja. Dela själv så. Ja Vi kan väl ta oss upp till överordning för natt äh, ja, Låt oss gå fram och klubba alla i bakgrunden. Ta med en snett person Ja <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Det blev ju ett såhär Rapunzel <skratt> <skratt> <skratt> ska ska såna. Mycket effektivt Mm. mm. Äh. Då hon är då. Nej, det är, det var nitton där. Ja. Och köket, det finns en trappa ner från köket. Det källar då, ja Och sen vet du att det fanns en trappa upp Från någon entré, en ja. Hallen. Ja. vi upp då? Om vi om det fick i ni Ja, det är ingen där, men alltså. <gir> eh, Finns det en yes. Den idioten fast han Nästa gång innan du öppnar då, lyssna innan. <gir> <gir> <gir> Nej. I vart det är. Shut up. Så så. Fint. Fint. Men om ni inte har den inte förpiska åt Ja, åru um, och täcks de oskylliga så Nu det går vi. upp vi ta på? Ja, nu ja. Jag upp med. Ja. du. Ja, bagger ja. Ja. Ja. ja, ni kommer upp och det är en på ett på ett kafé. på en gul ikon från en te så ni går upp i kor då. Det ser tre dåra på, vi lyssnar väl vid dem antar <laughs> vi vi <laughs> jag. Vilken spännande idé. Lyser runt den då bäst. Ja precis. Ja, den till vänster lyser runt. Den lyser ja, den lyser. Och det där. Lyssna lite lite vid dem. Ja, det. Är det är någon som bläddra i någonting eller grejer med en papper eller <Edge syal> någonting där inne. Tror du? Är du särskilt? Nej. Ganska bra. Nobody expects. Han kommer ner och visar så här. Jag är det Dynamiden är med dig. Dynamiden är med. Borde du rulla in en dynamitkubbel? Nej. Nu ska vi härmas upp då. Ja. Ja, den är ens låst Den som är nöjde Det är bättre att hända som kommer till dem jag ja, på. Ja. i så fall så Kynäka på och säga att eh, Blumsens Säga någonting <laughs> <laughs> Om man inte säger kom <laughs> <laughs> <laughs> uh, um, Det Kvassadiljus Vi är tysta inne jag har en stol som någon tar tillbaka. Och som räcks upp handtaget. En fotsteg och sen så dör handtaget och öppnas dörren. Stolen står så <skratt> ofta. <skratt> <skratt> är det den där vägen? <skratt> Nej. Nej, någon äldre här. Välkommen. <skratt> Rummet. Ja, han går in i rummet. Mm. Vad väl har jag sett dig? Säger jag till honom på spanska. Mm. Han har sett sig. Mm. Han är så här. Ja. Eh, ditt namn? Pablo. Pablo. Pablo. Pablo. Ja, Pablo. Mm. Vad gör ni här? Jag jobbar här. Med vad? Jag är förman. Ah, vad är här de la V? Uh, han har rist iväg. How convenient. <laughs> Varför det? Ja. Varför det? Ja. Porke! Porke! Ja. Porke! Roskande affärer. Alltså. Mm. <laughs> <laughs> Nej. Är det hans kontor här? Ja, det, det, det är ett arbetskontor som både han och jag använder. Ja. Mm. Så han har sina affärspapir här alltså? Ja, det är ju företagets papper. Vilka fler är här ikväll? Ja, husan. Och så du det vakterna nere i kuren. Och ja, det är kanske vi. Jag tror inte det är de som jobbar nu. Hus-tjågaren. Hus-tjågaren jobbar ja. med robotdamsugan. Eh... <här> <här> <här> för det jobbex. Nej, så skulle bli inte ha tittat. Nej men. Så han nu då? Han sa att han delade med spott. respekt. Ja. Varför? Varför brast han därifrån? Var är logon det det som åkte med honom Tom? Nej inte. Jag frågar. Och <laughs> <laughs> han ensam? Mm. Eh, nej, han hade med sig eh, sin eh, sin butlare och eh, en eh, någon av någon i vakten och så hade han eh, här, här Castilla sjuk på något vis tror jag att han fick de ta på vår egen bil Jaha, var det, mm. var det var vår guide mm. mm. Vad var det för affär då? Ja, det vet jag inte Ja, just alltså, det han vill inte säga det Vill han inte säga det? Hur, kan du verkligen inte minnas någonting? Världroskande då färre Jag skulle till Mexiko City Jag vet inte vad det Jaha, mm. kan du se lite hot förut? Nej Julekar ah. <hör> med kniven <hör> Nej, men just Det är ju min jag... väskan på skrivbordet Öppnar den så här Sen börjar jag lägga upp sådana här <hör> <konstiga> instrument <hör> Ja, det är så här konstiga instrument på, på, på skrivbordet så här Jag tittar <hör> menande på skrivbordet Och de konstiga instrumenten <hör> Eh, ja, kom upp i en Vad Jag tänker, tänker ni göra <laughs> Är ni säker på att ni berättar precis allting ni vet? Ja, Vadå Riktigt säker på om vad då? Om precis om allting. Om vad då? Om allting. Ja. vet du verkligen inte vilka affärer han skulle åka på. Nej, nej, det är alltså bara att det var brådskande affär att han skulle till Mexikos City. Ja, det finns någon kassaskåp här. Ja, hans eh, rum finns. Ja, kan du koda? Ja, vad bra! Visa mig. Vad sa yours? han? Vad sa han? Vad sa han? Han är som pappa i skum. Titta på. Fan med barnen! Vad säger Se video! Vad säger du? Jag ska ge tjugo banker. Jag kanske vill slå. Titta. Ja. Häng på! Hörr. Jag kan väl lägga dig ner igen då. Ja, du kan gå bakom honom. Ah, du ser lite besviken ut, ja, precis. <hålland. här> jag kommer inte vara skjutna någon ikväll nu. Eh, här, kanske inte. Det är mycket möjligt att är det är tycka du har det. Ja, men han har inte gjort något då. Ta ja, det, vi har det. Jag vet inte. Jag <här> Du har kommit in i sådär. Ursäkta mig. <puff> Jag visste. Stikhanna. Jag har Och så spränger vi till under <här> <Men, nej, men. här> Det var de noterade för övrigt. Ja. Uh, bilen att uh, det kör förbi en polisbil. Har de inte barn nu? <här> ja, varför har de inte barn? I alla fall, du ser att de kör förbi. <här> mm. Mm. Men de då körde vi in helt i sadostammar vid det. Ja. Och tanten ja. Eh ja. uh, han går in i den bortre högra dörren. Ja. Uh, och där inne är ett rätt uh, stort sortrum. Mm. Fin sån där. Säng med nät och byrå. Ja, ja. Helt mm. <skratt> och spegel. <skratt> nej, men, stor sån här byrå med spegel och garderob. Han ja, går igenom lite mycket verktyg. känner lite ja, väldigt fint upp. high class mm. så är det är två sväng. Eh så, för småplöst. Öppna in av garderoben. Sitter du super. Du bakom kladdisk. lite. Han är klädd i om det. Jag får skriva fast sin illa <här> <egna> situation. Kort. <här> <här> bakom ett genkorte så är det någon kassaskåpsstöden. Ja. Mm. Nej, ja. är. Ja, öppna äh, lite, säger Han, han lade oss vi, vi. på och öppna upp det här mm. äh, Vi tar det en titt ja. Det är tungt. Knäv in honom. finns det kontanter? Ja. Det finns ett litet skrin, svart äh, träskrin. Äh, det finns ett, äh, en liten hög med dokument. Titta på skrinet. Ja, det är väl så långt, så högt, kanske. Äckel... Ja. Inte enkel. det är en liten hasp. Ja, det är diavan inte längre. jag stänger den länge tillbaka. Titta på dokumenten Ja, det är lite äldre dokument. Det Här är sådana här historiska köpekontrakt och det är eh, gamla testamenten. Och det är, eh, ser du också att det finns bland de här papperna, en del eh, dokument som inte är så affärsinriktade, kanske utan mer beskriver ritualer och beskriver eh, någon. Du ser att de nämner Kishin och... Shokshul så... Mm Vi behöver nämna spuden Ja. Hurra! Men okej okay. Känns det här som att det är dokument som pratar om det I så här termer Som att historiska termer att det här och kan ha förekommit så att det är någonting som han Har samlat på sig för att åh Det här var intressant, det har jag ändå med det Marken att göra Eller är det, skulle det kännas som att det är mer relaterat Till att det här är ju kul. Det här nu ska vi gör... ta, testa. Det är både och. säga. Det, det är bland... det är väldigt gamla dokument så det är en del som är ganska nya. Okay. Som också omnämner de här grejerna. Och de dokumenten verkar komma från han själv. Eller står ja, det, och... det är hans papper och. det är... Han själv har skrivit under en del av dem. Okej. Okay. Känns det liksom så att han har tecknat ner vad han har fått reda på eller det någon sak? Ja, det är ju mer uh, brist på bättre ord. Det verkar vara någon form av förteckning över medlemmar och, och sådana här. <skratt> <skratt> ah, den tar vi. Ta allting som vi... Tar, vi tar dokumenten. Ja, precis. Mm. Men eh, någon petisif är jag inte så att jag tar inga pengar och inga diamanter. Nej, det är ju grant. Det är dig. Det. <skratt> ja, det <skratt> Säger polis i bilen. <laughs> Jag hör <laughs> <laughs> ja. <laughs> Och eh, vi, Pablo kan säkert läsa dem här. Och, och det här, tycker du att din själv ska på med det? Är hans namn med i listan? Ö nej. nej. Nej, nej precis. Du pressar honom så kommer han att säga att han heter... Eh, vad heter Garza. Garza, Pablo Garza. Han finner inte med det. Okej. Eh, okay. Vad är det i det tredje rummet? Ja precis, titta bara. Men kanske ska förklara för Pablo om vad den här eh, hans eh, fina och chef mm. håller på med egentligen. Ni kan ju kolla ja, i alla rummet. Jag kan jag förklara för honom. Mm. Och jag tar fram min du lilla pistol och riktar dem dem och mm. sätter den på sängen så mm. ja. Ja, ja, ja. Och händer det när att de ser dem? Ehm. <laughs> Jag vill ja. eh, förklara att eh, hans gode chef är nog inblandad i lite mörkare saker man kanske själv tror. Och att eh, vi eh, har kommit tillbaka från hungern efter eh, ett mordförsök som direkt kan kopplas till eh, hans eh, anställningsgivare. <laughs> ja, vi är lite lätt upprörda över det. Därför går det lite dramatiska och påfyllda besök. Lite lätt. We det här, have det här, grievances. Ja, men se hur fan till att vara uh, medhjälpig så kommer det här gå bra. Mm. Mm. Då ut från så, dörren så här Va? Vet han vart i Mexiko City han skulle då? <laughs> <laughs> Fråga om han vet vart i Mexiko City. Brukar jag brukar han göra resor till Mexiko City? Nej, inte så vanligt. Äh, känner du till äh, vad heter de? Lus. Dela Lus. Dela Lus. Ah, nej. Records. Vilken ja, sång heter han? Nej. Dela Lus Records en. Äh... Barbershop. <laughs> Maracchibanda? Mar Maracchibanda det är. Äh, oh. Det var kvar med annat Soubon. Och Gjestrum. Gjestrum? Syk igen om det. Du mår spark. Kolla lite. Jag beger mig ner mot källaren. Det finns inget speciellt där. Det är mer med en meton. Följande val och komma tillbaka så tar vi med. Pablo. Pablo, min källa. Ja, det gör vi. Men vad står det i dokumenten? Får ni det här ifrån? Ja, det kan man titta själv. Ja, min hand. Säg nu, Peka ut det som kanske bara kan, genom skumningen liksom att ja, men det här titta här det här, är i, i, i. här här är en eh, beskrivelse av Chichin Chichinchool till exempel ha ha ha här namnen. Ser du ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ja, men de här utbetalningarna känner du till? Nej, det, det måste jag nog nu i någon annan syn privata... Det är en annan bokfördel i ja. har jag. Men det är ju det är ju skä. Det är bara en legend, oxymal kulture och det här gamla. <snickert> <hör> <hör> Oj, oh, <Jo, hör> Victor, Victor Harch skrattar främling. <röntar> ja, ja, ja, det skulle vara roligt det där. upp till roligt formulär där det står att jag har bara så här mycket sand i mig. Ser du det själv. Ja ja. det här är ju en gammal myt om, om ett outcasts från majafolket som liksom, en stam som heter Choschul, Och Att det ska finnas en kult, en lokal kult som som vaktar den heliga platsen och vänta på att de här indianförfärnserna ska komma tillbaka. Ja. Vi har varit där. Ehh, ja. Flora en vallat i kan bin. I skrumpa. Vi såg såret från. Vi såg baken från. Vad säger du kall? <går> Flora ut. Flora. <går> Swack. <går> nej men nämen. Vi har varit där. Vi har Ja. Sett saker som inte går att förklara. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, Nej, men jag Eh ja. Nej kan berätta att eh, vi var här för ett antal dagar sen, du kanske själv känner igen, kommer ihåg och, och, att här eh, dela väggar hade besök. Ja, det ja, ju sig rätt ofta av ja. två dignitärer från utlandet. Men <laughs> <laughs> och att eh, vi eh, så att det var en, en, en expedition till Chichin Chushu. Visste du om det? Ja, två va? Ja, just det. Den första kommer mm. aldrig tillbaka, eller hur? Nej. Den andra? Jag har inte hört. Men det är ni kanske, Ja. Ja. Och eh, vi blev utsatta för ett motförsök på första dagen efter. Utav just den guiden som här delar vägen tyckte att vi skulle använda oss av. Personligen rekommenderar jag. Vad heter han nu? Har du ingen som heter Castillo? Castillo. Yes, oh yeah, Castillo. Jag ja, ja, ja, ja. Ja, är så jävla Castillo. Jag har en ny guide. Ja. Och, uh, han var inte så barn, kommer att vara. Han var sjuk. Sa de. Ja. Sjukten. Sjukten. Det att de tog något klart, kanske. Jag hade någon bättre doktor i Mexico City tänkte jag. Ja. Men det var en affärsresa, så ja. Precis. Är inte det väldigt konstigt? Och ja. ta med sig en... Eh... Eller så skulle de stå två flyg i en smäll. Men varför skulle han säga att det var en affärsresa? Varför skulle din chef ljuga för dig i så fall? Och mörka det? Skulle inte det vara fullkomligt naturligt att säga Åh, om vår kära vän här har blivit alldeles sjuk, vi kan inte hjälpa honom här och ta honom till Mexico City? Ja, jag vet inte. Men det är ju här hela... De La, här dela Vegas äh, Företag <laughs> Vad är det? Spänn ju bastard Jag ser så honest i det, det Jag kan spända i så fall Jag kan inte spanska så ja. jag kan inte spända en reassurance Nej. Det kan jag Jag kan eh, spända en reassurance i så fall För att eh, försäkra dem att eh, Det är oss han ska lita på Inte sin chef Jaha, Han ska vara ond Ja, för vi har dokumenten så verkar det ju som att han är den ledaren för den här kulten äften så att säga titeln. Sittar jag på de här <skronan> dokumenten men dokument. ja, det var ju hans far innan honom. Och ja, precis. Jag är inte förvånad. Nähe, men det är jag kan jag säga. Vet du vad? skulle jag kunna det finns ett basgåp nere i staden. Ja. Vad sägs om att ta oss en snack? Ja. ja. Och eh, vad sägs om att eh, ringa ut till vakten och säga att han kan gå hem ikväll? Ja, det kanske verkar lite men Det kan väl göra. Ja, eller Nej, det... vad som du tycker låter bra. Jag vet inte vad du säger, men... <laughs> Men är det en övervänning? Om, om vakten inte vet någonting alls så... Då kan jag följa oss ut Nej, men du kan ju... Det är bara så att om du uppstår någon konstig situation här inne så... Så, är... så, så slipper vi ha en vakt <skratt> som spränger sig över. <skratt> oh, <skratt> pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang i ryggen på oss. Storvaktens namn är... Vad heter vakten? Ja, just det. Vad heter vakten? <skratt> ja, ja, insert name. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> insert name here. insert <skratt> name <skratt> <skratt> <skratt> here. Guard of no consequence. I uh, listan. No consequence. Ja! Ah. <laughs> uh, Giacomo, vad var du? <laughs> Okej, okay, I mean jag Jag ska bara hitta vår italienska vän vår problemlösare är här. Jag går ja, på ner mot källaren. han har på och skitkat. Mm. Vi går ner allihop. Med allihop. Ja, det är gott, det är jag är redan källaren som är trött på att lyssna på de pratiska. Ja. Follow du till att han får sig en stack. Ach, ja. Få lite där på. Uh, <laughs> Kommer alltså, du ja. Han har bara att du säger någonting till den där som ja. de har fått fattat Nej, ingen far. Han ingen ska bara se till att du får dig en stack. <laughs> Hon. Hon. <laughs> Intravenöst ska vara med. Entrar Ja, jag följer med dig. Men ja. eh, ner lite mot källan då, Det var från köket, va? Ja. Eh. Jo. Nej. Eh. Yeah. Blu. <laughs> eh, ja, kom igen. Black me också. Ja, jag gissar det. Mm. det är mör... Nu finns det lite sån här Sända ja. upp i trätrappa ner oh. till vad som ser ut och vara Kling. någon form av matkälla jag ser det finns något mer här i nere. Någon gång någonstans. Mycket, mm. Rätt mycket vin och sånt det finns. Men det är inget uh, omedelbart out of the ordinary. Mm. Det är inget skika i taket är... <coughs> <Nej>. <coughs> mm. <i> mm. Jag häller ju igen lite gott. Där. Mm. Mm. Jag tittar på det stärkaste. Skull! Skull! inte runt så kan vi inte vara under. Hamo har till, hamo inte till. Chika den andra. Håll inte igen out of the ordinary. Oh, I'm walking. No, Det säga? så. That's not like, that's not very likely. Uh... Men Viktor Lars är också va? Nej har bara artist Jag Ja, bara inte Nej det är den där fulla professoren Den här professoren Nej, inte, den här professor som aldrig är med Som att de inte... <laughs> sitter och super i något plan jag med ja, mm, Nej. Han Han Han jag Och professoren som bara är rejast Det blir lite kvar Jag provar att knacka på väggarna runt om och sånt Det är inget konstigt Missljud Mm. Uh, Panno säger efter ett par sådana här goda, starkare att han funderar på att göra ett hastigt uh, uttal från sin pensionsförsäkring och uh, sticka uh, kan. tycker jag låter utmärkt men jag förstår inte vad han säger så att jag bara satt några och jag sitter <skratt> <skratt> han sitter och, och, och sitta där. jag går tillbaka från matkällan då och säger att det inte Ja där, är är bara vin och skinka och sånt det no, no. är lite på sig, men det är inte på politiet efter vår kära förman här uppe Han verkar inte känna till någonting om det här Men däremot så finns Vakten där ute med på listan utav kultister Åh, oh, säger du det? Vi mm. uh, kan inte få ut dem <skratt> ja, <här> upp <skratt> här uh, Ja, han skenar upp hela kvällen Så Jag tror att det skulle gå, var att gå hela kvällen Utan mot Så vad säger som att ja, jag gör en skinkmacka Så får du roa dig en stund Kom in sen Går du ner efter skinkar då Så du också ja. tittar där nere Får på par så ja. ja, vi tar en flaska vin också. Ja, två, tre, vi tar inte service. Nej. Ja, men men, jag går på två, jag kan ha väska. Ja. Ja. Lite vin, skinka, smörgås, gröna ja. makar i köket. fantastiskt. Ja. Kommer in och till det, bilen sitta själva. Ja, kommer in till papp och, och, och dig och så här. Lite snitt och såg. Ja. Ja. så. Såg du någonting i källan det var bra, jag klarade. är blind för allting ja, Han upprepar det att han skulle gärna vilja göra ett hastigt uttal <laughs> Och, och sticka på ett så fort som möjligt ja, han sig jag, säger på, jag säger på väg ut Kassanskåpet, kassanskåpet, kassanskåpet, kassanskåpet. kassanskåpet <laughs> jag, jag, jag får Jag säger på väg ut Jag vet inte vad ni säger Men vore det inte bra om han var bra här som nå, någon sorts agent i, När liknande håller koll på honom Jag har förutsägat kanske Att uh, binda honom Och uh, få honom till att stanna kvar på båten vet inte riktigt om han är riktigt med på det. Mm. Okej. Okay. <laughs> binda för. Binda. Först, varför bind? Varför binder de? Så kan vi ju ja, alltså de binder honom klippa han honom huvudet och så att det är mer trovärdigt att vi liksom överför honom och så tar vi ju alla pengarna och runt allt det. Och men så, så kan vi ju fixa undan pengarna. Lägga dem någonstans till ja. hans fru. Ja. ja, eller exakt. Ja, vi föreslår detta. Mm. Mm. Vi hör när du är färdig. <laughs> Ska då är min fru i det här. <laughs> okay, uh, Ska vi lägga det är ju och det till dig du? <laughs> ja. Jo, bankfack. bankfack. <laughs> ja. Men uh, hur hur ställer han sig inför det alltså att vara kvar? Sådär uh, så där är sugen jag ju på det. Men finns det inte någon annan sån här om man säger antikuls-grejs? Ja, men, du menar men, men, den internationella den... antikulps- Ja, men så det jag men, men, <laughs> men, finns det kanske någon annan som är motverkade. Ja. Försöker motverka det eller har, tror alla att det är så elämligt. Vi vet ju den här gamla damen som bodde ute i, i det här tältet. Nej, den här gamla... Där vi fick den här... Rökelse. Rökelsekartor utav ja ja Hon borde ju ha insatt. Ja... Hey. <laughs> Problemet är med att säga att de har olja va? och skicka ett huvud så att det är. Kommer ja, då? Ja, precis. Det finns olja i 2027. Ja Jag har telegram till äh, president Roosevelt. Ja. <här> Hej, bytat <vi hittat> olja här! Tack! <här> oh, jag visste inte att de hade stäft plan på 30 talet <här> Ja. Nej, för han, han kunde ju kontakta henne där ute För hon verkar ju ha lite insatt i sådana här grejer Hon kanske veta om folk som håller på och, och försöker luska åt andra hållet Så att säga Ja Ja, ja, jo Man vet ju mm. inte Nej, Så alltså, å andra sidan så jag vet inte Hur mycket nytta vi skulle ha av någon som, som jobbar på insidan här egentligen Nej Speciellt om vi hittar honom Exkositivt så då vet du inte vad han gör. Om du reser till Mexico City och inte ut och till templet. Äh, templet ja, men vi måste ju, ju lämna tillbaka boken med... Ah, ja, ja, ja, ja, de ja, de ja, oh, det är, ah, vi det. här gick Åh, ja. vi det. vi ligger det. plus. Ni får det. lämna vi Nu det. Åh, vi får det. Åh, vi får vi har det. Åh, vi får det. Åh, vi vi vi är det en kvinna med Vad borde vara i golvet där, jag inte kanske, Nej, men Det är skitsamma. Um, jag hette smörgås Strikedin. Ja. ja. jag jag spricker bakvägen. är mig glaset bakför köket. Ja det finns en köksingång också ja, äh, Jag smyger, upp, Nej, ut, smyger ut och tar, äh, smyger mot vakkuren Han ska gå och ta hand om makten som är med i kulten Ställs! Nej. Ja, ja. stannar du, gå med? du, du där! Du tar där! Ja. Sitt bra här! Jag spänder den två och Jag slår fem mm. Det är inga problem det är en öppen kur dessutom, så du ser att han sitter på en pall där inne. Har du egentligen vem på mig? Han har sidan mot dig, eller du kommer snett bakom kan man säga. Okay. Uh, ser. Ser. Ser. Ser. Du har något har inte packat bilen Nej, nej jag satt kan <laughs> Jag tänkte att det var det ja. rätt kul. Cool. Sen sitter i bilen och ser hur man gör. Ja, Vad är det så? <laughs> så. <laughs> <laughs> du har det. Det är lika väldigt att sitter där liksom och ropar mot bakgrunden om och om igen. Uppenbarligen Big Mac. Haha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, en gång upp till på Nej, den går rakt ut på gräsmattan. Det står på gräsmattan. Mm. så är vi Okej, okay, jag sitter upp längst med ena sidan av vackerul och eh, kastar glaset mot eh, grusgången för att det låter. Ja, bara sidan på. Ja. Kan ja. titta upp och risas upp och gå ut i så fort han vänder sig med ryggen mot mig så tar jag fram min, min lilla cord och ägar åt honom. Okej, okay. ja, det är en liten... Det är en liten skaffling. Det, det, en... det spänner väl ja. tre? Vi går och hämtar, ah, och jag går och hämtar husen och hänger ja. henne på soffan här. Så kan du ju titta tillbaka lite. Ja, det räcker. Det mm. ja, är ett trevligt slag i bakhuvet. Ja, Jag också Ja. att ja. ja. det är en, det är en är jag på att den, jag utgår för att det är typ, alla alla vakter en liten lite mössa. Vaktmössa. Så, du så, du så vakt, Ja, så mycket så. Och... jag kan passa på att kolla i dina efter någonting av intresse dessutom, så. du hittar en nyckelknippa. Det kan vara bra. Ja, nu börjar vi eldskytthusen, nu börjar vi inte. Men har vi sett nånsin en fransk key? Det var ingenting speciellt närmare. Key to ritual room? Nej. inte känner. någonting. När dem skurtri? Nej. Du hittar. Start. Du kan inte Han har en pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep Det är pep på pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep pep en pep pep pep pep pep på mm. ryggen tycker jag. Mm. Mm. Mm. Mm. Jag en sida. Inget som startar i Albass. Det är det <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> okay. jag intresserad av. Jag besökte det. Ja. Okej, då går vi därifrån. Jag går därifrån och nynnar vi Du har lagt husen i soffan. Jag har en riktig undersökning och plåst om och gjort brut. Malaria tror du. Det kan nästan bli lite roligt för inget brinner och det har inte smält. Det kommer är Det var en del smäll men det är en stor bula helt enkelt. Låga, det Låga. Låga, så, trots, jag vet väl vad jag ska göra. Slag med trubbigt föremål. Nej, hon har inte slått sönder något på allt. Nej. Jag vet inte hur inte man döda och hur man inte död. Hon blir inte slagen Nej. i något vitalt så det är inget farligt. <skratt> <skratt> inget vitala delar. Jag går tillbaka till med andra också. Är, är, är vi färdiga här eller ska vi göra någonting med, med Pablo här då? Nej, det, vad vet du nu om han ska göra ett uttag med en husand Vet hon någonting? Hon är på, Står hon på med listan. listan Jaha, ja, det kan vi också kolla. Nej, nej det gör hon inte. Nej, kanske äh... Pappa ska förklara vad han håller på med egentligen den här vissen. Man ska kanske spela ut vad han håller på med också. Så... Ja, nej, men jag tycker att de får väl ta så här från. Vi kan väl hjälpa hjälp, hjälp dem att vi hjälper äh, bära ut henne. Mm. och Han får säga vad vi kan göra av henne på ett lämpligt sätt. Och sen så ser det ut till att äh, Vill han plockar med sig pengar för han vill göra det. Mm. Sen så lämnar vi istället. Och, eh... Finns det någon poliskonstapel med Rädd, skiten? Nej, det står inte titlar där, det står bara namn. Namn, du känner igen henne som med. en förl onödig förlust av vinkel. Mm. Nej, han... han är inte med på listan. Men, men känner han igen något namn? Ja, han hade du känner något namn. Ja. Vad han med han som vi, våran grej? Han, han var med. Han var med. Han med. Och utanför om Ja, det var jag med på. Mm. Så ähm, nej. Nu jag går ut i köket och tittar en sista gång. Finns det frukt halt <laughs> Finns Det en korn? Jag arrangerar en fruktkorg. Jag vill inte det finns inget på, jag in vrutt, finns, karl, finns ingen frukt. Nej då. En vurstkorg. Finns det frukt i trägg? <laughs> jag går in i det fina, men jag går och tittar bara på läkomstväcker som är där inne. Ja men det, det är de vi ordnar det. Så så symboler vi skickar frukt på. Ci ci ci ci ci. Jag är säker. Ja. Jag går in och kollar där vid vårt middag, bland annat de här fina karlsträckarna ja, ja. och kollar om det finns något föremål där inne som har några... han har ju visat symboler Ja. Det... om det finns något föremål inne som har några sådana symboler på sig ur 27 finns ju en del Maja Maya... inskriptioner på lite sådana här tar jag tar med Pablo med för han har ju halv Maja Ja, var Han var förstöver. lasse med alla ja, Nej, Kameran var hela gången va? och så. Ja. ja men jag har filmkamera med Jag har filmat också Filma lite grann och kan du visa för att mm. säga mm. Det är så här stenfragment som uppenbarligen är maja symboler på det är Den här hjälmen Från någon spansk conquistador Och ett mycket vackert Stiligt, dekorativt svärd Som sticker ut mm. Med Maja-symbol på på nej, nej. Men inget något uppenbart. uppenbart spanskt, som, eh, ja, ja, Så. Ja, inget uppenbart som, som, som märker vara. Som, som handspöket, inte kopplat till han, kult han, eller kristallos. kultist mm. eller mm. någonting av det vi har sett tidigare. Nej. Det var bara en analogi. Det är nog vanliga maja. Nej, det så vi åka till flytta så nu. Ja, tycker jag. Mexico City. jag har en bok eller något på. Jag tror att han, han åkte råkade till Kitchen Soul, men det Men det, det vill inte. Nej, det vill inte vi. vi. Gärna, nej, nej. inte nu. Vi vill ha lite mer så här Men om vi flyger i bombarna. Ja. <laughs> Ja, oh, nej men vi Vi traskar väl ut Och så går vi bort till bilen allihop Och så är vi ja. flyktplatsen Och då säger jag till er, jag hörde det var lite märkligt för du körde förbi en polisbil här förut Jaha. Skulle inte de ha varit ikväll? E, e, jo, det kan skulle man ju tycka Tror du de gjorde här ute då? E, inte vet jag nej. Vi, vi ska att ha ett besök polis, dem också ja, Poli Polisnuter inte vad det med en gång var nej. Skitsamma Okej flygplatsen. flykplatsen! Lämna av Pablo och husan Ja husan har någon grubbe som ja. går upp med som ja. papper pick ut att väin ja. med det. Jag, kan, det jag, kan jag, jag? följa med till fickplatsen? Nej. Nej. Nej. Ja. <laughs> ja jag är det. Är <laughs> kan jag? Han har en poche med pengar eller? Diamante. Ja. <laughs> <ja>. Diamante. <laughs> Han är inte du är fri för det Okej Ok. <laughs> <laughs> Plötsligt fronskil. <laughs> <laughs> Okay. Ja, så då. Spåkförbristning ja, ja. Ja. Mm. Boston Translation Men yep. vart ska vi flyga? Det tar vi we, när vi sitter på... We, we, we, we, I i, i planet typ, <laughs> mm. Vi har pratat om Bangkok Men det är väl inte ett flyg direkt till Bangkok Det kan vi väl inte göra ändå nej, jag, Vi borde ha diskuterat De olika flygrutterna innan liksom, Och Frank. sen, nej, det <laughs> Hur eller hur, ska det någonstans Mexico City ska det nog till först Ja mm. Och sen mm. ja, någonstans Så Mexico City Vi ja. ja. lyfter När ja, ja, ja, ja. ja, ni kommer det tillbaka dit så, så sitter service bakom spakarna med, med flyghatt Och gör ljud som att han flyger Och sen ja, Drar alla spakarna så står Frank bakom <laughs> Äntligen nu bara här. det är kväll. fast. Nu ser nu spänner vi fast säkerhetsbältet här så är vi fast hon. är pilot. Nej, du är hela skege pilot. Liggandes ner på sidan du är försteskytt. Ah! <skratt> Aktuellt. <bärk> <skit>! Aktuellt. <skratt> Jag ger dem en är en sopkvast som du kan sitta i Du är bra. Så, <skratt> så. <skratt> <skratt> <Stop>. <skratt> släpper bomben. <skratt> Potater får. Vi ska hela 28. Ja! ja. Jag går ruta från dynamit och sånt. Nej, nej, nej! Är du är fastbunden Du är fastbundet. Kast ut en mikro för från flygplatsen. Du får lite konserver. och så. så släng det är hållet. Så tänker jag Det är, ja, ja. Det här är ju nattflygning. Mm. Lite. Ja. Så ni kommer att komma fram till en exklusiv tid mm. på mm. Det här kan se ut som en uh, vilad natto. Ja, det är jag, jag står på planet. Man tre man general, general abilities. Tre general abilities, så kan ju refresa. Det mm. poäng äh, så alltså, typ. Nej, tre är ja, stabil. Du har då. tre abilities, men den Nej, den, stability är ju ingen. Jag har bara som är var man tvungen att vi vara lite längre för. Då. Tre, tre, tre. Ja. Alltså. Det var bara att jag Bangkok hade spännat på. Det var ju fantastiskt. Det alltså? var alltså, därför vi skulle åka till Bangkok nu. <snittet> ja, så vi fick tillbaka stabiliteten. Mm, det gick inte <snittet> så alltså, bra. Ni kan inte vara med. Nej, jag skuddar med. Nej, det gör jag inte. Ser du gummi? Mm. Ser du gummi? Ja, det, gummi som man också som skydd. Stängskydd men jag vet jag glömde bort jag tog ju jag, jag, jag, jag ska ha den hade tipskupon typisk kapong. Ja tack. Ah, ja. tack. Mm. Tort, så är vaknade till trots så Jacka missnöjd med hela det här den här vegan lever situationen. <laughs> jo ja, men vi är han i Hotter Black of Fire. Ja, kanske har man inte gick någon helt på namnståndspå i Jägumen påskor i Mexico vi äh, ja, vi flyger till Hongkong Hongkong du ser vilken stabilitet jag har en Hongkong och Det är Det 20 maj På den landade i Mexiko City Bra. Jag har inte antecknat det skit Vi har inte haft en anteckningsbrit Jag känner till det här Den, med. den. Ja, har massor, men jag... den Den, den den, den. <laughs> Kungo! Hindenburg i Ja! För två veckor sedan. Ingen adress till Jonathan Brooks. Jag. Till... Innan jag somnar så skriver jag lite brev. Vad skriver du? Mm. Ja. ja, jag jag är ja. Jag är det är lika bra. Du kan posta på flytta. Det gör det jag också, kanske. Ja. Och vad heter det här vi har? Medida, Jukatan. Mm. Redan över en månad sedan ni lämnade. Det går driva iväg. Mm. Jag ska ni så nu driva? Det, ja. det var inte så för ni var ja. Jo men vi hade rätt bråttom om iväg ju. Ja inte. Vi kanske borde ta tje hem om vi ändå ska vi över havet men... mm. Ja. Frank då eftersom ni diskuterar färdvägar säger att jag Mexico City kan man ju flyga var som helst i USA. Sen borde det på ska man ska. Vill ni till Bangkok, då kan man antingen ta den normala rutten, men det är ju transatlantångare till Europa och sen flyg därifrån via Indien och sen Bangkok. Eller kan man ta sig till Stillehavskusten, västkusten i USA och ta en, en ganska dyr färd över Stillehavet. Vilken går snabbast? Eh, det är förmodligen den mest vältrafikerade rötter. Nu ser jag över Europa. Då ju, kan vi ju mellanlanda på Malta. Det var rätt snabb mm. ja, Malta ja. De hade en sån De har tävlingar som fanken. De körde äh, riktigt fort. Etiopien hade vi också. Mm. Malta, Etiopien, Bangkok. Mm. Mm. It's a plan. Jag sitter ju upp i en liten ur vägen Jag med klar. den där. Men, det är ändå <här> svängen. Men det blir bra för då kan du få nytta av din italienska. Äh, mm. 70-50. Fan vad är det är som har fint. Två veckor som har. Det, är, att han... <här> <här> <här> det här är inte viktigt ändå. Äsch. Ja, Då frågan ska vi höra efter på flygplatsen om du har kommit in någon eller väga. Man måste ju ha ett in. Mm. Mm. kan vi göra. Mm. Det gör vi. Det kommer oh. väldigt många personer i Mexikan till sitt uppplats. Hola. så Dolares. Sisi. Sisi är flytplatsmedveten och kollade sin datum. Ja. <laughs> <laughs> Sisi, sin ledger. En eh, delna vega med sällskap eh, landade för två dagar sedan. En avtom dagar sedan. Ja, det var väl precis när han han gick tillbaka då. Mm. Black du som kan mycket <clears throat> om Spanien och sånt där. Men då och, och då kommer han hit, så hitta såppluggarna alltså, någonstans. Tack så mycket. Hej vi va. Lisa Kaj. Låt se oh, inte, oh. det. Ja, vänta, han runt nu explosive så sånt där med. Gå ja. till en en dålig tid. Lite på. Eller var nu med. Bra. Eh i Uh, mot uh, uh, New York. Okej. Okay. I don't like the sound of that. Follow that plane. Mm. Yeah. Mm. Ska vi telegrafera och kolla vilken båt han tog? Ja, för jag är liksom på antagande om han går bakåt, tog han båt. Nej, uh, ja, han flög mot New York. Mm. Ja, men sen är det från New York och i båtarna över Atlantan. Mm. Mm. Antagligen till Liverpool som sånt där, så kan man då flyga till Malta? Exempelvis. Ja, har vi ett litet, ah, ja lite lite gram skickar vi här. Lite kontakter i New York. Ja, det så ska vi se mm, om vi kan få fram i, uh, att han andra är dit och no. att uh, ja. Ja, du ja, Vi tar det. via um, vad heter det? Men det har Nej, det bara så du kan. Visst är så visst en gorgeous. För hur jag menar på så. Det är ju inte ett problem tanke på att. Men ja, vi måste ändå kontakta henne så det kan jag göra. Det mm. kan se till att få någon eh, bistroskol kanske om du går bra, eller. Ja, det finns facilitet Ja, då ordnar jag det. För om läget. Äh, ännu en cell på kulten har vi hittat, och eh, det verkar som att eh, ledaren för den delen är på väg mot New York. Eller kanske redan är i New York. Vi ja, är två dagar. Han är för det, Leo Leo. Ja, för igår mm, han flyget, han är i New York. Han har flyttat mot New York 19 och vi kom 20. Ja, mm. Så att han är i New York idag, så frågar han inte Frågan är, att, mm. frågan är vart han ska och mm. kan mm. han göra en insats. Ja, eller om mm. han kan ta reda på vil disciplinerna men jag vill fick... en, en telegram till min uh, mina kontakter så uh, dessutom lägga till att öka säkerheten inte bara ifall att inte de vet att då går vet aldrig Mm. Oh, Snäll, oh. uh -huh. mm. det bok. Då man boken med ju. Ja, spräng till Så jag hej till våra lilla boklånare, vad heter han? Bob, höll jag det var han. Nej, Pablo... Pablo, nej, Sofis, vad heter han? Han på... Nej, Pablo... Den lilla mutpojken på posten. Ja, precis, vad heter han? Han heter... Mm. Pablo! <laughs> efter var, efter var muten och utfordrade Det liksom verkar pimpdräkt med guldbling och sånt Ja, <laughs> Jag får det på posten i Sverige Det var en sån Det, en sån. Ja, ja. <laughs> det går inte lämna. Nej, det här var en helt annan Hitt mig Pablo José Gomes. José Gomes var det. Nu kommer det tillbaka till mig? Det var det han som fick göra detta. Ja. Mm. Men eh, vi får den returnera boken till den eh, som är helt mätiga ägaren. Eller då, man har mm. ju biblioteket. Ja. ja. Det är inget avancerad operation. Mm. Är det Spä försenad? Spänna, sex poängar. <laughs> <pågård. laughs> det är ju en graju till Pablo, eller? Uh, ja, Eller han vill uh, tacka för isan. Uh, uh, Hoppas vi aldrig ses sen. Ja, oh, <laughs> <laughs> precis. Lägg oss med till new York. New York. new York. new York. Nej, jag tänkte bli något varmare faktiskt. <laughs> oh, en well. Mexico city. En New York. <laughs> Biden, glad we didn't have to kill yeah. you. Ta hand om dig. Okay. <laughs> <Yeah. laughs> Stay out of trouble. Just smile and nod. <laughs> Leo, Leo vinkar, vinka, folka. Leo, Leo vinkar. Ja. Ja. Mm. Ja då åker vi till New York då eller? Nej men vi inväntar väl lite svar först kanske. Okej. Okay. Vi, vi får reda på om mm. vi verkligen behöver åka. Men skulle vi till New York för att mm, vi vi åka. Vi ju åka har... båt sen så var det. Jag vill kunna så Jag vet inte om jag vill, vi vill åka båt. Tror säkert tänker jag. jag som har hängt på en båtar som vi åkt så ja. känns det som. Jag på att jag bort, sitter på de den här sidan Och spelar är från, från Los Angeles eller San Francisco. Kan man skjuta leda på? Något? <laughs> ja, men, vi ska till New York. så är det där Klar, är för för New York då. Nej, äh, ja, men New York är jättebra vi så man träffas lite lite <laughs> Men vi, vi, säger, vi, vi åker till New York och sen så säger vi att vi kommer att anleda till New York och och är jättetrevligt om vi kan få reda på de här informationen Vi eftersökte då? Ja. Så <sleff> <sleff> så Mm. Om de hade för att på fredag fått reda på vad Della Wega ja. anländer till New York och vad i så fall på vägen efter det. Mm. I vilket fall måste vi vänta på att äh, <knell> både plan och pilot tankas. Då? Ja, ja, ja precis. Mm. Och vi gör jag ja. Ja, ja, <sannels> <vi>, det <sannels> så Vi åker ju inte för en 21 eller 22 här. Kan för. man telefonera? Lite ja, men det är telefonera. Ja. Vi kan telefonera. Vänta, reda, ja. damen, ja. att vi har en annan dam. Förvarna familjen tänkte jag ja. om att vi kommer mellanlanda i New York i alla fall. Ja. Nej, men vi kan väl Kanske... Nej, men nu ska vi ta så alltså, ska vi ta fler än ska, ska vi ta en tre, fyra dagar i Mexico City innan vi åker oss väg eller. Och är så länge egentligen? Men så, så, så, det bättre så, så, så, så, så jag kommer väl så tidigt så. Så håller man mat en dag Sen kanske vi inte längre in. Så Frank får vila. Jag vet inte hur du Ja, vi vet inte att båten och sen Frank säger att 8-10 timmar i alla fall behöver man få tanka och han vid sova. Ja, ja jag, jag, jag, jag, är, jag, det, det, det är Och Matar alltid också. <laughs> jag åker ja, en krävande pilot. Mål på mål. Tittar du på mig? Vad timmar tar Tittar du du? på mig? Ja. Det är... Tappenkit. Åtta på mål till det. Fänkligt och skuld så är det väl... Tålken avskriget kanske. Ja, du kanske ger mig bättre mat Går man Ja, han Ja, så jag vilar i kattmat på ögonen Ja, vilar i hangaret eller? Ja, ja Ja, vi får flyplatsen Det känns unödigt mm. Finns det så vem kan man kan få tag i typ Sådana här bankpets, liksom, enklare? Det finns ja det Och då såg vi och vilar här Ta igen oss här mm. Nej, det är ingen som har följt efter oss Efter vi var i stan Nej Nej, vi håller ju koll runt omkring Naturligtvis, inte från Bibblan också Nej, nej Det är som att det var väldigt mycket sånt Förra gången mm. Det är färre kultista här nu Det är <skratt> <så roligt. skratt> bra Det är bra nu bildar vi lite till nu. Mm. Ja. Och ja. så mot New York. Mm. Har vi fått åt också... svar? Oh. Fick det? På ryggen? Ja, hon har stack sig innan. Så det ja. Det misstade lilla nu. Mm. Det är jobbigt. Jag vet. Det är lite mm. del som helsigt. Den 21 i femte blir ja, ja, det råsigt. De ja, då landar en osla. Ja. Ja, vi åker på morgonen och så är vi framme på kvällen. Ja, det kan jag. Ja. Det är som passar Frank bäst. Också. Han ska ja, inte liksom... Det är sen sedan fram mot eftermiddagen kliva ihop. så kliver han upp. Så vi skulle kunna åka till åka åka kväll. jag kvällen och sen vara framme i morgonen? Ja, det är upp till honom. På middagen? Mm, ja, det går det. Ja. Nej, men då är vi 21.50 på morgonen då. Han länder med i Planen har stöttat. Hela döda. precis. Det är troligt nästa gången. Ja, precis. Vad menar du med att flyga över den Det är förstått. Det är närmast. tar en Ja, det är Ja, oh det är. Oh. Ja. Mm. När Veta Månsitt kommer vi ut och sätter sig längst ut på den kampen där. Mm. Det, där det, det går, ser ut som att du vet att de vill <laughs> du ha igen? Ja, precis. Så gott. Är det kyckling, kan du vara äkta. <laughs> jag gillar det. Ja, <laughs> vet du om att jag tycker faktiskt om det? enav våra katter brukar sitta in till oss och vet att liksom steker fram en tass det försvinner så där med kronor Våra parman är inte lätt viddörda. Är ja. ja. ja. du? Jag tror det råkat. Skulle du verkligen äta allt det ja. ja. här? Nej jag. Jag vet ja, men... inte på mig. Inom de där katterna här, vi har är nåt bara skalade. Är det inte någon annan åt. Skala Vi landar i där vi är Och vi lever. Ja. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. New York Det Gå. jag Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. Gå. det Gå. Gå. Ni får Och det är någonting om 24 timmar också. det Pools for the physical abilities of athletics, driving firearms, fleeing firearms, piloting, riding, scuffling och weapons. Fully refreshed whenever 24 hours of game world time elapses. Ah. Ah. Since the last expenditure. Så so att um, mm. athletics, driving, firearms, fleeing, piloting, riding, scuffling och weapons. Det också mm. so dåligt landat så först korter dåligt med den. Mm. Mm. ja vi landa turistlandet nice mm. Eh, ja och jag har när vi kom ut så står Jennet väntar på god god är lite ja ja ja ja ja ja ja vi ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja och på er. God dag. ja det är vi nog. Kan vi men mm. mm. mm. ja, han verkar... en har inte rakat sig på flera dem Men mm. mm. hon har en piffig hatt. Mm. Och Ruby Jag blir jag har med på nu. Ja. du någonting ansträngande och Ja. Det är någon det mm. det. Mm. Ja. Nej, nog lite slitna ut. Ja. Mm. Det hon är... verkar inte trycka på näsan eller så mm. Mm. Ja. Jag inte lite hur skit här. Det är inte hennes... Det är inte vi den här gången. Vi sätta oss in i planen skit eh, Ja, det finns något drog. Ja, Tjoflöjt, ni... hej på dig! <laughs> Din gamla skata. <laughs> Säger <laughs> skiträffligt <laughs> lart. Han har hejlat i rövd. <laughs> det är inte kör med, kör med, fast han är lite så... <laughs> ja. Nyvaktande och utslut. Ja, precis. Um, ja, ja. Hon går direkt på business och vill veta allt i princip. Uh, som jag. Ja. Jag kan berätta allt uh, samtidigt i oh, okay. och i värsta Jag visar Jag vill bluffla. Jag vill Nej, men jag. Ja, Twitter. Sitt med Leni Och så tittar alla Sitt! Sitt! Sitt! Sitt! Sitt på det! Jag kommer ner och kramer mig på benet. Det är bara en överkotta hund. Jag är så här trevlig see you Vad är det för fel? Det var mitt! 60 minuter Innan det hände frågade jag om jag <skratt> och kaffe. Sen berättade vi allting sammanhängande och logiskt. Med <skratt> ja, underlag av bevis och fick jag lite kaffe. Ja, flera timmar, senare Ja. Jag. Eh, Timehack. Vill men jag är inte så säker på om du ser dem? Nej, nej. Gick du på rädda? Ja, för de hade jag lämnat in på farmkannen ja, Innan Det var kameran. något annat det I kameran Jag har bilder, men jag är inte så säker på att du vill se dem ah, sanjö, sanjö. Ja. Då behöver orden Stabilitet Då blir det stabilitet i Tjeck i så fall mm. Nej, det har vi kanske inte Jag har en biabdäck också som man kan visa Det var helt gött Nej, ni har berättat om det Det är alltså. jättekul, ja, Ja. Titta här på så, här, går det Så jag går då man tittar på bilderna. Nej, ja, det är något utsext. Men säg här det är så Så bara för att, så att säga, så jag förstår inte ja. jag hittade en uh, Kult i Los Angeles, hittade en kul. Vi hittade en kult i Jokatan. Sen ja. ja. har vi ju då Malta, Etiopien och Bangkok. Ja. Så. Men det gemensamma nämnaren är... Munnar. Evil, evil, evil. <laughs> evil, evil, destruction and the end of the world. Yes. Yeah, Men ändå, i, det, fann det fanns ingen... Eh, sådär jättemun eller mun i Jukatan. Inte vad vi Nej. hittade. Mm, där var det ett tempel. Det var en pyramid. Ja, precis. Men uh, ett väldigt uh, läskigt sådant. Uh, men men munnen, mun, kulten är från Mexiko och du dit. Och fanns huvudarna av... De, de vill ha, ha reda på det, hur deras kult hade startat eller någonting sådant dumt. Mm. Var då. Mm. Och de Det ute efter samma sak som, som jag ja. kanske egentligen. Vad var det som hände? Ja, de blev ju alldeles hjärnmördade allihop. Ja, det, gjorde, det sa vi mm. ja, och, och, och det var väldigt otäckt Och sen berättade vi naturligtvis allting som hände just då Pilerompa och mm, ja, Pilerompa <laughs> Det viktiga sakerna Den här stora <laughs> grod det, det var en stor mun Den hade, det, en, den den hade en jävligt stor mun Nej, men den var äcklig Tanken var väl det också att det, det här, Den här, här platsen och. finns ju kvar Och eh, Vi känner väl att vi vill kanske Ge oss efter de sådana aktiva delarna utav kulten Som finns Sen så kan vi ju fundera på att förstöra den platsen Sen Med en flygbombning eller någonting Någonting på lite avstånd Jag känner mig Jag har sånt sån, vad heter det? Explosives Ja, jag har ni gladlighet också att säger att jag har genom en ganska häftig utbetalning fått veta att Francisco de la landade här igår. Och sen tog en taxi med ett taxibolag och en taxiförare som jag vet vem det är. Som ni skulle kunna söka upp. Mycket bra. Så, ja. mm. så taxichauffören vet vem var han är eller sig, eller jag veta var han släppte av honom. Medans. Ja, men låt det vara. Mm, perfekt. Eh. Men han vet inte om att eh, ni så att säga, kommer att söka upp honom. Nej, nej. nej. Mm. Men vi är... Eh, vi är diskreta. <här> <här> <här> vi är diskreta. <här> Just det, vi gör att Jag är nyktrare än vad jag har varit de senaste två dagarna. Jag har en service lite. Ja, <här> service ja det är jungel och en djungel komma eller någonting kanske. Vissa tog det i klimatet. Nej. Nej. Nej. Det är bra. Kan man väl säga? Ja. Låt oss säga. De har tagit på oss med sina magar. Fossor. Jag dricker var... ja, äh, fasor... mycket kaffe förresten. Vad mm. mm. ja, med det? Vad ja, med det? Jag ska ta det här från min frys. Det är nog säkrast och roligt där i min god man. Ja. Nu, nu, nu, Hade du druckit någonting på den här resan? Nej! Nej! <skratt> <skratt> oh, Påsar det här under för visa en, en <skratt> <sninkig gammal fila>. <skratt> <skratt> ja, det! Stinkig gammal fylla! Ja, så är nog nytt så är de flesta Men flesta tror jag! slå föreslår att ni letar upp den här taxichauffören och sen så kan ni kanske ta ett par dagar i New York om ni vill och förbereda vad ni vill resa här Nästa år. Tycker jag att det vore mest logiskt kanske att åka till Europa. Ja det, det är mm. väl vad det är ju... vi också på, ja. mm. Vi har en resplan här Det lutar åt Malta det, är det i <laughs> äh, Då kommer ju inte Frank och Klan Att äh, vara aktuellt jag kommer ju givetvis att förse mig En reskassa Hälsbiljetter äh, Häls och... på en kukkistfri båt då, Egen båt Rå, rå, rå Rå, rå, Sinking to the bottom En ubåt En ubåt En ubåt Right finns det där flacken Vi får något rest till taxibolaget fråga. Taxibolaget AB ja, Och namnet på taxikaffären <snittills> e, Och taxikaffärens hemadress Åh, sitt? Jag tycker vi väntar klockan tre i natt Och så knackar jag upp den här större Ändå så gör vi det fortfarande möjligt Och eh, Faktiskt när han eh, I arbetet mm. Surprise Om mm. vi kan undvika ja. att dra allt för mycket uppmärksamhet Till situationen så är det bra jag är bara tacksam att vi tog oss ifrån Mexico City efter att vi hade lämnat det bort dem bortom. Sen så var det någon som väntade på oss på flygplatsen. Vad menar du? Allt går fint, fint, ingen är ja, ja. Vi åker till taxichauffören. Ja, inte alldeles. Vi var ju ett av bolaget först, då? det är förberedande. Eller var det ett minnesfritt. Jag tror mer sprit Men vilka, vilka åker till taxibolaget då? det, det som mm. Ja, jag var med jag till mig. Jag åker och träffa min familj i Så så visst jag med. Jag åker och jag tar med Lackan en thermos också med kaffe. <skratt> <skratt> en flaska med vatten och huvudverkstablätter. Ja. Och över jag, jag baserade i New York kanske vill göra som Sally vano. La Familius. Yes. Mm. Så hej, jag lever den. <skratt> jag träffar jag träffar både mina familjer. Det kan hända att det går över. Mm. Jag har visst på mm. två Kvalitetsordning, ja, det vill säga. Klistras upp först. Jag gör en blixtvisit också på min restaurang. Sträcker upp uh, stig enskärcher. Ja. Nej just. Det. Ja, just. Du på de skorna. Ja. Jag tar med min dotter och går för mat. När du kommer till din restaurang. Ja. Du, du äger den. Ja, ja. <skratt> äh... ens länge. <skratt> Utanför på gatan så sitter en man i en bil där och lutar sig ut genom fönstret. Titta på dig. Ja, för ett Trevligt ställe det här. Det var ja. väldigt familjärt och mysigt. Ja. Kul att se att det går bra för dig. Ja. heter? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Det var så. Lite så. Ja. Kul att åkas. Oh, mycket trevligt. Eh, Varkar han lite i dörren och så. Ja. Inte bilen i mig. Vi skickar fruktkorg! <skratt> mm. <skratt> mm. <skratt> Vilken trevlig man. <skratt> ja. Vilken trevlig. Vi har catering också. <skratt> ja, precis. <skratt> ja. ja. till Ernst. Ja. Eller Stig, heter jag. stig Stig! stig. stig. stig. Ernst. Ja. Mm. Ja. Ja. ja, men han är ju sådär och jobbig Ja, han är väldigt kvinna ja, Nej, men, ja, men Titta, det här gamla bordet Det är som att smeka en kvinna Fast jag Jag gör inte motstånd Säger jag inte nej? Sve ja. ja, nej men inte man inte där om man fått en du får stabil och check. Välkomnande hade väl blivit glad att se. Ja, jag inte så glad att få se. ja, jag blir. jag säger till dem att stänga. Ja. Tills jag kommer tillbaka. Eh, tillbaka ikväll? <laughs> Nej. Nej. tillbaka när du stänger. Hur länge då, Tills jag är tillbaka. På bestämd tid? Ja. Jaha. Eh, ja, det är du som bestämmer. Ja, visst. Absolut. Det finns ett det kapital chef. förresten. Ja. Eh, du har alltid pratat om eh, något eget litet ställe. Ett huskarna. Ja. I ja. Eh, det kommer att finnas så här mycket pengar på ditt konto ikväll. Jag ja. föreslår att du ser över de möjligheterna att starta upp det. Och lägg den här restaurangen i. Eh, tre ja, okay att ta tre. jag är okej men jag tar med mig personal alltså, ja nya, ja, jag köper tillbaka dem sen jag kommer tillbaka. Jaha, ja ja. Det, det var väl lite förrande men ja, det, ska, det fixar vi väl ja. luck. Det, det här kan du skriva av och som så, så plocka lite flaskor från baren så en som går ut. det gör du inte. Inte. Ja, jag ska vi, ja, det är vi är med. Det med jag. Ja. ja. ja ska vi skriva upp det så? Jag We, Nej, jag tycker att du ska hämta eh, Nattvakten Carlos. Ja, oh, stor inkastare utkastare och, yes. och och se till att vi får in de här jävla flaskorna. Carlos. Du då bara in Det vet inte kunderna. Vill illa för Capri Carlos hämta. Ja, fetch. Tack, tack. <laughs> <här> Nej inte jag ställde dem Ja. <här> ah. <här> Men magasinera det som går magasinera Så bor man igen Ja okej okay. Vill jag veta varför Nej Vad ska okay. mm -hmm. uh, uh, jag måste kalla till personligheten uh, Det var lite att göra Ja mm. <här> <här> då får vi ringa runt till alla Som är vet väl har bokat bord och så vidare Ja ja, jo, jo Det, ja. det, det, är det, är det legerar jag, jag väl Det är lite mysigt det också Ja ja, <här> ja. De och deligerar med olika ja. gästerna Men är tyvärr vi stänger ja. Gå Går bak i kyrket Hey everyone, we're finally getting out of the channel <laughs> <laughs> You're all fired I'm free <laughs> ja, Han sätter igång att uh, Avveckla verksamheten mm. mm. Mm. Mm. Jag nyttjar telefonen här Och ringer mina advokater Och säger att jag avyttrar restaurangen Jaha till vem? Till Lägg den. ut dem till försäljning? Ja. Jag har inte den som alltså betalar. Ja, ja, det kan vi väl låna. Eh, nu direkt, eller? Ja. Kan ha en ut i ut imorgon om det är så? Ja. Ja, men då det, det fixar jag. Mm. Det blir ju 700 dollar, tack. <laughs> <laughs> ja, då ja. ska jag ha det. Jag sett igång med det. Mm. Har jag gjort val Ja, jag åker hem till min morfar och far mm. Och inte på Ja. Naturligtvis. ja. <laughs> Sen efter jag har hälsat på Och berättat massor av konstiga saker från Så sitter jag hemma och skriver brev Till mina nära vänner och kollegor Du har inte som... pratat om Hindenburg Vina ja. föräldrar då. Tycker oh. det är en attentat, Tysk ingenjörskonst som bara fallerar Ja, jag, jag förstår inte det heller Det är... Man måste vara väldigt, väldigt sjuk människa. Ja, eh, ja nej, det diskuteras ju naturligtvis i timtal. Eh, sen, eh, efter det scen så får jag åka hem till mitt eget ställe. Mm. Och eh, byta kläder och donna har mig och, och fräschar upp mig ordentligt. Ja. Det är väl ungefär det jag gör. Sen åker jag tillbaks tillbaka till flykta, så so en flyg. Då en trouble mm. uh, där under you know, övergången. Spända på tre då Bara så lyckas Ja mm. Du är förföljd Jag är förföljd när du lämnar dina äldre Okej okay. Ursäkta Kan jag smidla och se vad det är för något? Ja, Det är någon man som går eh, Bit bakom Okej okay. Hatt och Ser han amerikansk ut? Ja, det är vissningsvis. Ja. Han säljer klockor. Ja. Ja. <laughs> amerikansk klägg i alla fall. Ja, fast ett klockspel det, i alla fall. <laughs> Nej, men jag... Eh, jag går på Lärningsgatan eh, då, naturligtvis. Och sen, vad heter det nu, så går jag och ser om, jag, om det finns någon på niskonstapen. Ja, det gör det. Det, det finns på det. Tiden. det gör det gå fram till honom och säga att det är en hemsk väst människa som förföljer mig. Vad säger du? Jag, han försökte blotta så vi får mig få ut. Nej, han där blotta i rock och Ja, ja men han ska vi visa Ja. Ja, precis. Stå still här frö. Ja. Du ja. är mot den här mannen som får botten därifrån. Mm. Ja. Det ja. Ja, var. Och han sprang inte blir ja. jag sprang efternäm. Ja. Det var vi spelade åt Hallå, springer. Som fan. Ja, och han blåser sig pipa som möjligt. Det är inte jävla att bli. stilla bort. Jaha, ja, jag stannade kvar där jag tänkte att kan jag få ta han precis. Finns det någon telefonkiosk? Ja det gör det i närheten. Ja. Den här heter. Ja. Jag telefonerar till, <snar> här till någon <går> jag känner. Ja, sådan vet jag var de hemma. Jaha, hon är hemma. Ja, jag ringer hem till henne direkt. Ja. Hon som är polis och säger det var någon som förföljde mig här Nej, jag börjar att på honom på gatan. Ja, men det var bra gjort. Ja, mycket bra jag mycket bra gjort. nu jag jagar de honom förföljt och filmar här och här. Jaha. Jag känner mig väldigt ensam just nu? Ja, vill låter att jag ska komma. Ja, tack. Ja, jag kommer. Sen försöker jag ringa då till restaurangen men den är stängd. <skratt> det är inte så att den stänger. Vi <skratt> ja, tar ingen Inte några preljande, naturligtvis. Tar vi det, det är nog till och med jag som svarar, kanske. Jag... Ja, det är mycket möjligt. Ja. Ja. <skratt> och jag berättar ju naturligtvis vad som har hänt. Ja. Är lite uppjagande. Mm. Ja, jag ser ja, folk som hotade min så. verksamhet här. Så jag säljer skiten. Och då! Vi bör nog mm. vara försiktiga när vi... Vi rör oss i stan här. Ja. Så jag försöker ju nå alla. Men jag vet inte riktigt om Jack må har någon telefonnummer till. Nej. Det är, är det det. Ja. Och Black eh, har ju ett telefonnummer till. Nej, han är hemlös. Han är hemlös? En dagligrivare. Telefonnummer till telefonnummer. Svarar man ju ett annat. Black är ju också en hemlös. Han kommer dit Ja, för så går han och klipper sig. Ja, det gjorde okay. jag. Och sen frisör och fixar och håret och, och åka sig och lite sådär, ja. Sen så går han ut i sin container och <här> <här> <Låder>. <här> Nej, han Hävlar betyder inte hur blåttad. <här> <här> han fixar lite klä rena kläder mm. så ja lägger om i kassa och så nu åker han hem till sin syster. Lajsa. Tja, väl ja. Det mm. Där stannar. han. är snabbt. Tidmod. Jag, <laughs> jag, jag, jag kommer att till sin första familj först. Ja. Någonstans i någon skumlokal. Please, we're a classy organisation just en sin filmlokal ja trumhalsrits antal antal antal någon compound vid äh, ja det är lite, lite uta förstånd så ja. ja någon lite klassigare villa mm. Mm. de koljoners siktande hus ja de välkomnar dig i stort och vet jag vad <laughs> för att få mig egentligen mm. ehm. Och, ehm. All oh, the stories I can tell, which I do I'm going to tell a lot of things that, uh, And uh, not through. all of them Not all of them from the higher-ups uh, In a big way, som going on Up to two Ja. of course It's a little bit du säger råd. alltså att vi kan slå oss in på drogmarknaden i Los Angeles nu Ja, det, ja, det, det, det är en Det är drogmarknaden i Los Angeles ska en uh, power, power vacuum där så det, <laughs> Nej, det är för, för att familjen sysslar inte på droger det är, ja, är det är smukt tillverksamhet Men uh, ja I vilket fall så uh, Jag de om saker som har hänt en del i stor dag mm. De tror väl kanske på det i det Mm. Jag be bevisar en del När jag säger att de andra har resten av dokumentation och bevisen, så. I vilket fall så är Vår tillräckligt mycket bevis för att Vår uppdragsgivare vill att vi ska fortsätta Undersöka så. Mm. Ja, det har varit relativt lugnt Under tiden Så att de har man inga problem att avgöra det ett tag Men Det måste ju den här nektar här som har också så den tar vi gärna att analysera. Vi har ju egna eget labb. Uh, ja, det får du de göra. Vi får se vad det är för mm. Men det tar väl antagligen några timmar. Och när jag är färdig där så ber jag mig mot uh, uh, min mer en timme familj. Ja. Min privata familj. Och de är ju ännu glada av att se det. Nej, jag vet varit vad det är varit. Det är så solbränd och... Myggbett och... Knivsås. just det, Jag har inte stött <laughs> det Lite bränd där, lite brodigt där. där Knivsås. <laughs> Affärsresa, <är> du bara. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, det är som en vanlig <laughs> Efter puben. Nej men jag tror det är quality time. Är <skratt> och väl. Ja, jag gick och ju en... för ett manikyr med min dotter och hemma med henne och maken och satt åt middagen när frågan vålder brödsligt ringer. Mm. Uppjagad. Uppjagad. Stackars kvinna, jag måste ju hjälpa henne här Så att jag får väl hastigt säga hejdå till min kära familj Och, och, och ses kanske aldrig mer <laughs> Vad säger du? Nej, det säger jag inte Men ja Vän Väninna här som verkligen behöver min hjälp Blivit praktiskt taget överfallen Ja, jag och ja. <laughs> Så är den hunsade mannen <laughs> ja. Står där förklädd. och ja. Men talka, det, det ser jättefint ut, älskling. Och... Vad trevligt att du tände ljus och allting. Men, eh, kan du komma kommit tillbaka snart? Ja, ja. ja Men, det är stort. Puss, stort. puss, puss. Puss, puss. Jag har gått efter ett år. Jag älskar dig. <laughs> <laughs> Överfallen kvinna. Ja. Ja. Och sen viss. Han var ju med. Ja, jag får bara vänta med att han håller på. där ingen sprit, får jag heller. Nej, han håller på att verkligen verksamhet. Ja, du står där och efter en stund så kommer ju Sullivan. Ja. Precis. Sprintandes som en atlet. <laughs> ja. Och jag förklarar naturligtvis hur mänans ut och allt möjligt. Så de stoppa som är här för De har åt Det hållet Och Det är inte var det. Ja, nu är det helt länge sen så jag måste titta på mitt. Och jag måste vänta här. har inte Och du ska vänta här. Jag skulle ska vänta här så polisen vi sedan för att du ska förseka hela saken. Fråga när vi stationen. jag kan det. Jag kan det Captain Walker till här då. det. vet inte jag. va? Vem var han var det. Jo tillhörde ju den uh, drogkartellen. Ja, det. det var han som hade ryssen I... Ja, i ja. han han tror jag ju Dujerlo. Eh han körde helt så att var Ja, just det. Mot kör. det han han kör, han kör, han kör, körde, däcket, körde ja, Det jag var det. det, han försökte Ja, han så körde vi. Ja, i Jordan. Jaha. Jaha. Det var inte meningen riktigt. Nej, tänk, nej, tänk så nej, det är var bara varningsskott. Nej, det inte på i <laughs> Jag vill inte underhållande. Ja. Underhållningsvalv, <laughs> Jag är ju lekare, ja, jag kan inte skjuta på valv. Nej, hur som helst. Du sköt däcket, jag skjuter däcket. Ja, Det är ett mm. skott med så. Du ska inte lastas för detta, Nej. nej. Eh, okay. Nej, det är ju vem som styr oss här i New York. Vad har vi för trådar? I mm. ja, ja, men han liksom kommit hit på över hela verksamheten. Han... Skulle inte ni prata med taxichauffören? Man säger så här: mm. Jo, <laughs> <laughs> det tar ju tid. <laughs> ja, men vi är på väg nu. Ja, Men du hinner lyckta till, men du ska inte fruga. Ja, du får nog <laughs> kaffe i alla fall. <laughs> det får du säkert. Inte skulle Viktor och Lars låta dig sitta utan kaffe. Nej, nej, nej. Kan du ta med få smörgås nu för att ja, Viktor har inte hunnit och smitta och sånt. Lite kaffe i vidare Nej, jag fick inte hemma. Skamma mamma och pappa. Ja, ah, just det. Wurst, ah. grita. Ja. Ja, Wurst i sökon. Wurst, sökon och, ja. Ja. <coughs> och mitt knöden och salat. Ja. Och grönsakssoppa. Ja. Och, och, och en Pepsi Cola att dränken. Jag svartsinn. <laughs> <laughs> <gör> ja, ja. Ja, ja. ja. Men det, det du, du kan inte göra så mycket med just det. Men vi åkte till taxibolaget. Taxi taxibolaget. Ja. Nej, nu åkt taxi Incorporated. Ja, ja. Vi, ja. Hej. vi vill prata med eh Bode borde. Jonny borde. <laughs> <gör> Ja, eh. Äh, Mekaniken? Mekaniken, nej! Tar, liksom, nej. Han, nej, den andra har gjort det. Vi fick vi har jag? på det. Bob McCar Bob, McCaw. Bob, McCaw. Bob ja. <laughs> Han är skottet. Han är skottet. Han är skottet. Det låter som han är... Jaha, jag är Bob Jag Jaha, han är... Varför? Han kommer strax in efter sitt pass. Åh! Vi kan ju vänta på en här i frist kaffe och peppar på honom ja i, vi har lite pent här i Tack, ja. dumpa personalrummet dumpa honom i soffan ja <laughs> <Ha? laughs> då väntar vi ja pappa <laughs> macar det att han har att det har här, han har en Jag inte Kommer My name no. is Steven for the last time. Nej det just Ja, eh, ta en, eh, en tio minuter så kommer eh, det kommer in en man Rödlätt. röd eh, polisånger och säckpipa. <laughs> <laughs> <laughs> det är MBB musik. Vi slutar med Vi är det. Vi ska ju jobba Ja. Och eh, titta på det mm, okej, okay. ja, titta på er så skiten gör och går mot kaffet åt åt. Yes. <laughs> det är det tillräckligt roligt? Will se bak där. Ta fram den lilla silbunten. Vad känns skorts till kärns för Jo, uh, ni körde en um, en del av en, de Vega. en, en, en, en viss de Vega med sällskap igår var är ja, han? Var det Ja. Mexiko. Eh, han har anländt från Ja, Mexico kan tala. August precis. Ja, exakt. Eh, skulle bara vilja veta vad ni, eh, vad ni kör då nu? Åh, oh, minnet, ja. Ja, ja, det är grumligt. Ja, ja här ja, Kanske ett litet bidrag Till att skicka hem till familjen på, I, i Skottland <laughs> <Nej. laughs> <Nej. laughs> Eller till ditt <lite> pubkonto Han <laughs> är <anäkla> från Jersey <laughs> ja, Han skickade Släppte av en, en villa Utan på Long Island Du var. Några s Ja, vi får Några s eh. Det var två mexikaner En verka det var Chef Den andra var väl någon form av Anställd ja. Den är ja, chefaktiv men... Väldigt stärad, snygg Ja, ja det ser ut som en, liksom en filmstjärn Såhär så mm. För tego ja. moustache En griske <här> <här> <här> Jag vill adoptera honom. Det är väl som ska få det. Det ska vi ska köra in. Ni ska vi in för solen här för. Du ser du ser Du stannar inte Du måste Human trafficking. De, De, De, De, De, De, ne det Jag skulle säga. Har du min det. en adress. Men den andra där. Jag skriver vad heter en Castillo Castillo? är den en, en, en skotskarna? De, Nej, ne ne ne ne ne han var en stor brutal typ i Ja, jag bes beskrev ju utseendet på Castillo. Nej, det var inte han. har någon yngre större förmåga. Kanske hans butt lite. Ja. ja. Mm. Bra. Men då är frågan om han är ute på Castillo? Ja, kastar ut honom på Ja. Kast. Kan han det här är så mycket i kammaren och länge? Mm. Ett sjukhus. Mm. Ja, och sjukbombar det man och så satte på anfall kan. Liksom en lapp sånt, så här. Nej, vi täcker så mycket Tack själv. Vad är då? Tada. Tada. Yep. Yep. <laughs> Yay stereotypes. <laughs> Alias A.K.A. Sean e. <laughs> eh, Ja. Har, har vi bestämt någon sån här liten eh, sammankomst? Nej, vi, vi ska... sa väl Vi flyger. Nej, vi sa inget. Nej, samman. vi gör. Vi, vi, vi håller oss till Han Jag tänkte eftersom vi, eftersom vi liksom ska ta reda på vart Galavega har tagit vägen och ju... vi liksom ja. tänker oss att ja. Ja. Ja. göra något liten ja. Men jag behöver bara hem och hämta rena kläder. Mm. Och, och frågar. Vi ska du hämta en också? Ja. Ja, ja vi, ja, vi kör hem. Så vi lämnar Beck. Vad hittar han? Vi Nej men han han väntar inte. Det är ja. yes. yes. yes. Alltså det är väl problem I det särskilt sätt liksom. Ja, det lagar under, under tiden så att jag släpper ifrån sig ja. Min rock har lite hemliga fack. Ja. Extra. <gör> ja, du kör hem det till din fru. Bästa kanske kvinnan. Mm. Ja, <hör> <hör> ja och Jag går upp och, till lägenheten helt enkelt och, och, och blir förvånad över att maten inte så behöver. Nej. <hör> <hör> Nej. <hör> du är redan hemma. Ja, <hör> <hör> fan! Och grannen är jag, jag fattar fattar här också. Jag kan sjunga. Och blev det, det. Jag har Jag träffar det, eller hur? Nej, det Det var inte James Det James inte så. short. för Ja, Nobel Kommer med han får en hjärtattack direkt äh, Då va? Jag gör det ganska kort Jag packar om Och liksom får med lite nya kläder Och berättar kortfattat Vad vi har varit med om så kan jag väl kontakta mig, min mor och far Och berätta att jag lever så länge Jag kommer tillbaka En lite sväng till Europa Jaha, ja Men då var middagen klar då sen. Ja Jag har telegraferat De som har familj Har väldigt stor familj Och det är ju fantastiskt Ja, ja. Nå, vi åker lite polisstationen med. Ja, det gjorde vi. Ja. ja, vad gör ni där? Ja, gör. Jag vill ju så... inte stå och vänta längre. i är vad gör så att är det vi... Ja, men men Jag hör väl med mina kollegor om de har hört någonting från han som jagade efter rockmannen. Men <laughs> Nej, det har inte kommit in någon rapport. Nej, nej. för då, då, Vet ni vem det var som patrullerade i det här distriktet? Ja. nu? Nej ja. <laughs> Sean McCart Det <Sean> är en <laughs> skottske polisen Sean McCart <laughs> Sean McCart <Sean> <laughs> Hans kusin mm. Mm. <laughs> mm. Mm. <laughs> uh, Har han någon möjlighet att komma i kontakt med honom När radio uh, nej. nej, det är ja, en då får ni nog undersöka någonting Därför ja. han jagade efter honom Och sen stod jag nog kvar en halvtimme väntade När ja. han skulle komma tillbaka, men det gjorde inte han Nä, Men då skickar vi ut en liten efterlysning i Ja, då måste ja. ni ta reda på vad han har hänt honom mm. någonting. Mm. Naturligtvis Som fantastisk polis som skulle göra en insats Ja, ja men det gör vi direkt Ja och vi, ja, jag ska, vet vi inte, ska vi vänta på polisstationen För att se om de hör någonting eller ska vi... ja, Jag har inte varit hemma än och donat Nej det har du inte Nej. Och jag hade ju faktiskt en middag på gången ja. Ja. Så... ja Men vi kanske skiljs åt Och så kollar jag av det imorgon ja. ja Jag åker hem och packar Och sen så åker jag och flyttar så... Ja. jag vågar inte vara själv hemma Nej Nej Där vi skulle sammanstråla och åka upp dit. Då drar du ihop sig mot kvällen i New York i alla fall. Mm. Ni har ju fått en adress, jag mm. vet ni vill samla gänget innan, eller hur ni vill ja, agera. Vi samlar oss väl kanske på något sätt. Mm. Innan vi oss så bestämmer vi vad vi ska göra. Mm. Mm. Mm. Ja, okej. Okay, man har vi något så samlas här, okay. på kvällen. Det kan vi samlas i <laughs> <laughs> det, det funktionella <laughs> restaurangen. Så. Du kommer ut på malen efter. Mm. To the Mystery van Ja, då var det dagen efter i så fall såg vi träffas ut. Mm, mor morgonmöte. Ja. Ja. Jag tar in på ett hotell. Mm. Där såg vi inte hemma. Nej. Nej. Och jag använder något bra namn. Vånkab. <laughs> det är ett jättebra namn. Guy <laughs> <Gai> Incognito. Det blir natt. Inget av intressanta händer. Så ni vet. Nej, inte till oss. Mm. Nej. Och det blir morgon när mm. jag svannar Och jag vaknar upp ute på flygplatsen är perfekt det här. Still alive! den en stenhård soffa. Ja. Oh. Hos min syster och hennes unga som klänger på mig. <laughs> Han är vaken! Ja. <laughs> Vaknar och lyckas <laughs> Lekar Nej in det det <skratt> <skratt> <skratt> Titta, det är det rätt gis? <skratt> ja, det är språk Här kommer en arm från under Tänker Och Vad bra, det sitter en vas på bordet <skratt> <skratt> Så Ja. Flytplatsen. Ja. Ja. Du har vaknat på flytplatsen. Ja. Mm. Och du har ja. ja. drag. Kan jag ta en liten sväng förbi polisstationen ja. på väg till mötet? Och kan jag. bara kolla av om de har no. vet hur det gick för mm. den här no. Makar. <laughs> Mörda din gränd. härligt. Uppskuren från naven upp till halsen. Åh. Mm. Det är en stilla bänk på den här typen av saker. Mm. Som från våldet, kanske hade mm. Ja. Jag får ju givetvis. Jag, la vega. <laughs> jag får ju givetvis att försöka få tag på från den Men ja. jag vet inte. Har vi någon äh, möjlighet att telefonera till. Ja, du vet ju vad jag är i alla fall. Ja, jag får göra dig väl då? Mm. Be dig komma in stationen och lämna vittnesmål. Lite. Men, men nu träffas vi ute på Flygplan. den flygplatsen som vi började på, eller? Nej, det var väl den ni landade nu. Ja, klart, ja jag. men jag bara tänkte om det är det så att mm. det är liksom mer ett, högt vrämpligt högtatera. Det... Har jag åkt till fel flygplats? Nej, fan. Han har åka jävla. Frank är ju kvar, men han har berättat att han tänker åka hem nu. Mm. Han ska packa ihop och... Nej, jag skit jag inte vi träffas medansyns. där ute så länge. Så. Ja, men då får Men du... ju... om det är till flygplatsen så kan de springa ut till hangaret då. Ja. Få tag i den där, för det finns inte så många farvålder i. Nej, jag... nej. Får ju svara då, naturligtvis. Ja. Bra. Sen är ju frågan om man kan, om hon kan få lämna vittnesvåld per telefon. eller Ja, det går ju inte. Det märkt, går bra. Ja, men då eh, berättar jag då att eh, tyvärr den här polismannen som hjälpte dig igår. Han har blivit alldeles hjärnmördad. Nej, så hemskt. Ja, visst är det. Fullständigt brutalt Alldeles subskuren Och mycket, mycket hemskt Så jag undrar om du skulle kunna tänka Har du möjlighet att ge något signalament På den här mannen med, som var så mystisk Ja, och, ja. jag berättar ju naturligtvis Allt jag såg mm. och, ja, Hur han såg ut Och hur han sig och, Ja, precis och, ja. Mm. och får en tjock av mig, kollegorna där ja, precis och så spär på att han är kolleger som har det och det och så Och så sa han att han hette Delande. Kultist på. borde det på länge egentligen. Nej. Till mera adressen. Ja. så att jag jag lämnar det. och eh, sen så ursäktar jag mig med att jag måste nog eh, ta och, och besöka min hemma inne här och blev ju väldigt väldigt av nyheten den här. Ja, Ge mig av. Ja yes, så. Till vi plats. Mm. Alla är i hangaret mm. Frank, packa för fullt Now what? Vi berättar givetvis att vi har fått en adress Till där du vill Ja. Men då ska du väl hälsa på Ja Och mm. mm. dynamite mm. <clears throat> <clears throat> Jag kanske på vi sitter kvar den här gången black. Mm. Har du någon dynamik kvar? <laughs> Nej, brorsen <laughs> eller systerbarn Systerbarn <laughs> <laughs> uh, <laughs> Fy på. <laughs> <laughs> Därför mm. soffa han så alltså, hård, och stoppar stoppa den med dynamit <laughs> ja, det lite så att ja. du Vilket bra behövde Det är, det är lite det som är en det lång rad Ja precis Du har inte rörst i tak, dynamit Ja precis Ja där hänger den bra Ja Det är jobbigt om du börjar brinna bara. Mm. Ah, yes. Jag har för jag Fick så att en ny kamera och... mm. Ja tog en gammal kamera jag hade hemma. Mm. Ja. Det okej. Okay. Tack det får du. Ja. Tog, tog du film också? I... Ah, jag, jag, jag, jag, jag la den gamla filmen mm. är hemma och mm. klantade. Alltså. Mm. Så tog en ny. ny film så att man kan filma ännu mer och ta nya foton. Vi, vi ser att de må ligga lågt Gör ännu <laughs> Vi gör så att vi bryter här och så kan vi ju säga att det är kapitelslut då för uh, Jukatan-delen. Och det betyder stabilitet i är... <gållanden> <gållanden>